Gary, hallgatom. Ma 2017 november 20-a hétfő van, és a pontos idő hetes perccel reggel 7 óra. Ez a Kejfeje A rádió műsor. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és műsora műsorai utóbbién volnék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A mai műsor nemhogy 14, de 16 éven aluljaknak nem való, és felette is csak igen korlátozott mértékben. A verbális tartalomért elnézést kérnék, de a korhatáros részek alapvetően nem az én szövegeim lesznek. Ma a 2017 november 20-a hétfő van a pontos idő, 8 perccel múlva reggel 7 óra, a zömében derűs ég alatt ébrednek, a Budapesten ébrednek. A messzebb úgyis csak az internet szól, az olyan, mint az óperenciás tengeren túli világ. A hőmérséklet 2 és 4 fok között zabaron valószínűleg idege van hogy a lesz napközben, abban én már nem merek satszolni. Ma ígéretemnek híven, vagy ígéretemhez híven egy mesét fogok elmesélni önöknek, amely sajnos nem a fantázia szülötte. Igyekszem elkülöníteni a tényszöveget az én kommentáromtól, Nagyjából 15-20 percenként megállok, és figyelek, ha van reakciójuk, 99,9%-ban a témával kapcsolatos telefonokra vágyom. Ha valahol közlekedési helyzet valasz kivételt képez, és természetesen, hogyha valakinek az életét kell megmenteni, akkor is 0614890999 és 063677161. Kezdjünk! 2017. október 25-e a Ferencvárosi Tornaklub és a szurkolói csoportok közös spajtó eseményen adtak tájékoztatást a megállapodások részleteiről. Részlet a részletből. Megállapodtunk, de hogyha arra keresik majd a választ, hogy ki győzött ezen a igen, ki győzött le, akkor azt a választ fogják mindkettőnktől kapni, hogy senki nem győzött le senkit, hanem a Ferencváros győzött. Megígerhetjük, hogy a stadionokba vissza fog térni ugyanaz a régi megszokott hangulat, ami a, a fradi pályán... Hamburger, Ádámot hallják. Szóval az ellenségeink, az ellenfeleink ez nem túl jó hír valószínűleg, de, de minden fradi úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy örömteli lehet, és innentől kezdve együtt a Ferencváros érdekében fogunk tovább menni. A megállapodásnak van egy lényegi, talán nem is leírt pontja, hogy a... Talán. És mind a ketten hiszünk ebben, hogy bizonyos kereteken belül a szurkolói kurtulának változni kell a stadionokban. A B-típusú kártyához nem kell vénele adni, hanem három dolog szükséges a belépéshez. Az első egy Ferencváros B-típusú szurkolói kártya, vénele nélküli szurkolói kártya. A második az egy fényképes igazolvány személyigazolvány, jogosítvány vagy útlevél és a, és a harmadik dolog az a kinyomtatott jegy. Kivizsgálja a kérdéses ügyeket. Mindig kivizsgálja a kérdéses ügyeket és igyekszik, igyekszik benne dönteni bizonyítékok alapján fog dönteni és a döntést mindkét fél elfogadja akit ilyen esetben kizárunk a, a stadionból annak már csak vénnal lenyomatos kártyával lesz lehetősége visszatérni a, a stadionba Két cikket fogok hosszabban idézni, közte pedig rengeteg egyéb tényanyag. Remélem követhető vagyok, remélem követhető leszek. Zoom.hu 2017. augusztus 10-e Fekete G. Attila és Sereg András cikkéből részletek. A Vénaszener infravörös vénnyel tapogatja le a tenyéren futó vénákat, lényegében egy tenyérleolvasó. Magyar találmány. Más biometrikus adatokkal operáló rendszerekkel ellentétben nem csak 10-15, hanem akár 5 millió pontot is képes rögzíteni és összehasonlítani gyakorlatilag kiátszhatatlan. A Ferencvárosnál hamarabb közölték a szurkolókkal a vínaszkenneres ellenőrzés bevezetését, így a cikk mint hogy a parlament tárgyalni kezdte volna a sporttörvény ezt lehetővé tévé módosítását, mert hogy a sporttörvény egyébként er eredetileg nem szólt. Ezt a módosítást a kormánypártok elfogadták, ám a rendszer gyakorlatilag megbukott. Hogy miért bukott meg, ennek elsősorban az az oka, ez már az én szövegem, mert pontosan azok a szurkolói csoportok, akiket egyébként ez érintett volna, azok negligálták a bevezetéstől kezdve a stadion Az alkotmánybíróság, így a cikk Kb. három éve képtelen kell dönteni, nyilvánvalóan ez egy nyári cikk, akkor még más időtartam szerepelt. Az Alkotmánybíróság lassan három éve képtelen eldönteni, hogy megsértette a sportőmény módosításával a parlament és a törvényt alkalmazó Fradi. A 2014 nyarán bérletvásárlással próbálkozó szurkoló alkotmányos jogait, erről még lesz később szó. A 2014. december 22-én kelt indítványt, két héttel később iktatta az Alkotmánybíróság. Azóta már elkészült a határozattervezet, amit eddig négyszer tárgyaltak legalábbis a cip megjelenéséig. Először 2015. júliusában, legutóbb idén februárban, tehát 2017. februárjában a döntés azonban eddig nem született meg. A karakteres állásfoglalás fogalmazott meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság hatóság röviden NAI elnöke Péter Favi Attila. Ha óvatosan is, de a Vénaszkenner ellen érvelt. Azt írta lehetségesnek tartaná a személyazonosság biometrikus ellenőrzését központi adatbázis nélkül is. Erről is lesz még később szó. A naiki elnöke ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a sporttörvény nem felel meg az adatminimalizálás elvének sem, hiszen ha az érintettnek van azonosító okirata, minden további azonosítási mód fölösleges. 2016 májusában befutott a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének egyesített szakvéleménye is, amely megállapította, a jogszabály szakszerűtlen szövegezése miatt azt sem lehet tudni, hogy az egyes fogalmak szakkifejezések alatt pontosan mit is kell érteni. A szakvélemény arra is felhívta a figyelmet, hogy az adatbázis üzemeltető informatikai rendszer feltűrése esetén minden ott tárolt információ megszerezhető, illetve manipulálható. Ráadásul a sporttörvény a szervező informatikai rendszerének biztonsági követelményére vonatkozó előrásokat nem tartalmaz. Ennek következtében a klubkártya tulajdonosok személyükhez köthető és azonosításukra alkalmas biometrikus ablonjai teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a szervező biztonsági rendszerének, így, a zoomhu 2017. augusztus 10-én Fekete egy Attila és Sereg András cikkében. De nézzük részletesebben, hogy valójában mi okán is gondolta úgy a Ferencváros vezetése, hogy a szurkolói kártya mellett ma Magyarországon kizárólag, vagy akkor kizárólag a ma arénában, korábbi Albert Stadion, korábban Üllőjúti stadion, be kell vezetni egy új rendszert. 1995. szeptember 27-e az FTC Ajax mérkőzésen a fradi közönség őserdei majmokat utánzó húhogással gúnyolta a színesbőri játékosokat. 2000. április 15-e az FTC utemérkőzés megelőzően verekedés tört ki a szurkolók között, meccs alatt különböző tárgyakat dobáltak be a pályára, a mérkőzés végén a rendőrség füstgázal és vízágyukkal biztosította az úte szurkolók elvadulását. A bíróság hat szurkolót ítélte el 25-től 45 napig terjedő elzárásra. 2001. július 25-e Az FTC hajdú split mérkőzésen rendzavarás történt, egy magyar druked pénzbírságra ítélt a bíróság. 2001. október 10-e a Ferencváros utemérkőzés után rendzavarás miatt 10 szurkolót vett őrizetbe a rendőrség. 2002. március 16-a. rendzavarás miatt 5 szemi őrizetbe vett a rendőrség, az FTC utemérkőzés idő alatt továbbá egy szemét garázdaság miatt állítottak elő. 2003. május 30-a. Az ftc dvsz mérkőzés döntetlennel végződött, így az FTC elvesztette a bajnokságot. A drukerek a mérkőzés után beözölődtek a pályára, és ütöttek, vertek mindenkit, akit értek, játékosokat, szakvezetőket, fotósokat. A DVC edzőjét kórházba kellett szállítani. A székház ablakait betörték, a Néprigeti Autóbuszállomásnál több hirdetőoszlopot felgyújtottak, a kérkező tűzoltókat is megtámadták, több mint húsz ember ellen indult eljárás. Ugorjunk időben nagyot, nagyjából hat évet. 2009 április egyik FTC mérkőzésen az Ultrák boldog 120. születésnapot kívántak egy transzparensen Adolf Hitlernek. 2009. július 14-e. Az FTC szurkolóinak egy csoportja a német Hertha BSC-vel játszott bérmutató mérkőzés előtt berlini szurkolókat támadott meg, hogy közül egy könnyebb sérülés szenvedett. A meccs a hazai huligánok a biztonságiakkal hadakoztak, de egymást is ütötték, a hazai ultrák megpróbálták provokálni, mint egy 30 német drukkelt, de a szitkozódásokra, a náci elmondatokra, hely Hitler nem érkezett válasz. Az eset miatt az FTC két zárt kapus mérkőzés büntetést kapott. Nagyjából három hónappal később, 2009. október utolsó napján az FTC DVTK mérkőzésen FTC szurkocs csoportja megpróbált bemászni a pályára, illetve átjutni a DVTK szektorba. A lelátó felgyújtottak néhány széket, pirotechnikai eszközöket és szigdarabokat dobáltak a pályára, ezért a játékvezető a 64. percben lefújta a mérkőzést, az eset miatt az FTC három kapus mérkőzés büntetést kapott. 2010. április. Az Ultrák bojkottot hirdetnek a csapat mérkőzéseire a szurkolói kártya bevezetése miatt. 2010. április 30-a. Verekedés tör ki az FTC utemecs előtt, alatt és után három rendőr megsérült. 2013. augusztus 18-a. Az FTC MTK-meccsen második félidőben a Fradi Ultrák egy csoportja In Memoriam Csatári László feliratú Transparens feszített ki, amely néhány másodpercig a tévéképednyűjén is látható volt. Az ultra közleményben álltak ki a felirat mellett, és mi voltunk néven Facebook oldalt hoztak létre. Az eset és a korábbi esetek miatt a van Vizentált Center nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója levelet ír az UEFA elnökének, melyben felhívja a figyelmet az FTC szurkolók rasszista viselkedésére és a csatári esetre. Az UEFA erőteljes beavatkozását kér, hogy elérjék, hogy az MLSZ, az FTC és más klubok tekintetében zéró toleranciát hirdessen, biztosítsa, hogy az adott esetben a mérkőzéseket megállítsák, zárják ki és büntessék meg a gyűlölködőket, az adott esetben a szövetség a klubokat zárja ki és büntesse meg. 2013. szeptember 22-e, nem mellesleg édesanyám születésnapja, akkor még élt. A Puskás stadionban lezajlott FTC Újpest mérkőzésen az Ultrák egyik kordont ledöntötték és összetűzésbe keverettek az Újpest ultráival és a rendőrökkel az eset során anyagi kár keletkezett. 2014. júliusa az Ultrák bolykottot hirdettek a csapat mérkőzéseire az új szurkulói kártya és a beléptető rendszer miatt. 2014. július 24-e. Az FTC a mérkőzésen az ultrák a 40. percben a stadionból kivonultak és fenyegetéssel és erőszakkal a szektor több nézőjét is kivonulásra kényszerítették. 2014. augusztusától máig az ultrák több ízben halála fenyegetik a klub elnökét és családját. Az egyik ügyben 2015. júliusban vádemelési javaslattal zárja le az ügyet a hatóság. 2014. június 3-a. Tisztelt elnök úr, Magyarország alaptörvénye hatorítszik első bekezdése alapján a sportról szóló 2004. évi első törvény módosításáról a következő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani. Ugye ez lesz a sporttörvény módosításának első papírja. Dr. Vasimre Fidesz országgyűlési képviselő, valamint Simon Robert Balázs, szintén Fideszes országgyűlési képviselő tollából. Részletek. Második paragrafus. A sporttörvény 72 per A helyébe a következő rendelkezés lép. 1. Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező személyazonosításra alkalmas fényképpel ellátott kezvezményekre jogosító kártya kiváltását is kötelezővé teheti. A szervező a klubkártya kiváltásának a feltételeként meghatározhatja, hogy a szervező a klubkártya tulajdonos a személyazonosítása céljából, a személyképmásából, iriszképéből vagy lenyomatából generált vissza generált fejthető titkosítos alg fa numerikus kódot, továbbiakban hash kódot kezelhessem. Negyedik bekezdés. A szervező a beléptetéskor B pont. A kettes bekezdés szerint az A pontban meghatározottakon túl a belépőjegy vagy a bérlet birtokosának személyazonosságát úgy is ellenőrzi, hogy a belépőjegy vagy a bérlet a bekezdésben meghatározott biometrikus adatát rögzíti, ahol hash kódot képezés az összeveti a tulajdonos a szervező által nyilvántartott hash kódjával. Igyekszem nem túl sok részlettel megtömni a fejüket. De azért az ötös pontot még felolvasnám. Ha beléptetéskor a egy vagy a bille birtokosának személyes adatai nem egyeznek meg a klubkártya tulajdonosának személyes adataival, a klubkártya birtokosának személyes adatai nem egyeznek meg a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal, továbbá a 4 per b pontja szerinti esetben a hash -kódok nem egyeznek meg egymással, a beléptetést meg kell tagadni. A beléptetés megtagadása esetén a beléptetés során rögzített személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A sporttörvény a beléptetés alcíme következő 72 per B paragrafussal egészül ki, ennek néhány pontját ismertetném harmadik bekezdés. A szervező valamint a szervező által megbízott a sportesemény szervező tevékenységet folytató szervezet vagy sportszervezet a klubkártya eladásokon rögzíti a 72 per A bekezdésben meghatározott biometrikus adatot, melyből haladéktalan hash kódot képez. Ha a szervező a második bekezdés szerinti személyes adatokkal együtt nyilvántartásba veszi, ezt követően a biometrikus adatot haladéktal törli, vagy a szervező által megbízott sportesemény szervező tevékenységet folytató szervezet, vagy sportszervezet haladéktal továbbítja a szervező részére nyilvántartásban vételt céljából, ezt követően a hashkódot és a biometrikus adatot haladéktalanul törli. Így még további részleteket jelöltem ki, de azt gondolom, hogy ezek a részletek már túlzottak, ez megterheli az agyat. Ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, de most 7 23 perc van, 2017. november 20 án Indoklás. Általános indoklás. A kormány tudatos sportlétesítmény fejlesztési törekvéseinek köszönhetően a Magyarországon a kor kihívásainak minden tére megfelelő új stadionok épültek és nyitják meg kapuikat a jövőben is a nagy közönség előtt. Fontos, hogy az európai viszonylatban is magas színvonalú létesítményeket a kultúráj, családbarát szurkolási formák érvényesüljenek, visszaszorítva a rendbontó, hangulatromboló magatartási cselekményeket. A javaslat célja, hogy a sportesemény szervezők a modern technológia segítségével már a beléptetésnél kiszűrhessék azokat, aki korábbi rendzavarásokkal veszélyeztették a fair play szellemét a lelátókat. Ugye itt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a 2004. évi első törvény módosítása, annak az indoklását hallották, ezt egyetlen egy stadionba vezették be, és ezt függesztették fel nagyjából három és fél évvel később úgy, hogy közben pontosan azok, akik miatt ezt bevezették, de facto egyáltalán nem bizonyították azt, hogy velük szemben alkalmazott eljárás felfüggesztendő, olyan bizalmat szavaztak meg, amely mindjárt az első mérkőzésen, de ennyire nem futnék előre. Hidézném tovább immáron a részletes indoklást. A labdarúgás sporták tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében a szervező beléptető rendszert alkalmaz, amennyiben a szervező klubkártya előírását is kötelező teszi, a javaslat szerint annak kiadását csak fényképpen ellátott formában teheti meg. Bizonyos technológiák segítségével kiszűrhető, hogy a korábban rendbontást elkövető személyek más személyazonosságával belépjenek a stadionokba. A törvény ezért lehetővé teszi, hogy a sportesemény szervezői a klubkártya kiváltásának előírása mellett a személy képmásából, iris képéből új vagy tenyérnyomatából generált, fejthető titkosított, algoritmizált, alfanumerikus kódot kezelhessen. A javaslat rendelkezik az adatok adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről, nyilvántartásáról nyilván és törléséről. Nagyjából három héttel később a törvénytervezet némi módosítása a Gujás Gergely elnök szignójával a parlament elé kerül, amely azt meg is szavazza. Én ennek a szövegét is kijelöltem, de ezzel most önöket. Szeretném a kapacitásokat még egy ideig bírni, ennek következtében ezt nem olvasom fel. Viszonylag hamar született beadvány az Alkotmánybírósághoz, ebből idéznék, először következzék az, 2015. január 5-e, néhány hónapja vezették csak be a Vénaszkenneres rendszert a Grupa Marinában és beadvány érkezik az alkotmánybírósághoz. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírat, panaszos, meghatalmazott jogi képviselő útján az Alkotmánybíróságról szóló X-törvény bekezdése alapján alkotmányjogi panaszt terjesztek elő, és kéri azt az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítsen meg ezt a törvényt, amelynek szövegét felolvastam az Önök számára. Nagyjából Hát, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, tíz hónappal később. Isten malmai lassan örülnek, ez nyilvánvalóan az én szövegem. Az FTC is reagál erre a beadványra, ebből idéznék. Tisztelt Alkotmánybíróság! Alulírat, FTC labdarúgó, ZRT, az XY fenti számú ügyben az alábbi észrevételeket terjeszti elő részletek. A panaszos állítása szerint 2014 július 30-án az őszi szezonra bérletet váltott egy panaszos közzétett változatában Kiúzott egy sportszervezet labdarúgó mérkőzésére továbbá szurkolói kártyát is kiváltott ismeretlen napon, amely alkalomból neki vína lenyomatát rögzítették állítólag. A szurkolói kártya kiváltásakor lenyomatot a labdarúgásban egyedül is kizálog az FTC-nél rögzítik, így a panaszos állítása szerint a mi szurkolunk és a mi bérletesünk. Állítólagos alapjog az általunk történt adatrögzítéskor, illetve a stadionban történő beléptetésnél valósult meg. A panasz jó részt a vénalányomat rögzítésével és felhasználásával kapcsolatos törvényi rendelkezéseket sírelmezi. Ilyen rendszert ma hazákban egyedül az FTC alkalmazott panaszos célja. Az FTC által alkalmazott rendszer törvényi hátterének megsemmisítése, így a panasz az FTC-t érinti. Majd később. A panasz jogilag megalapozatlan. 19. pont. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az adatvédelmi irányelv 29. cikke alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport által elfogadott a biometrikus technológiák fejlődéséről szóló itt szülő. Véleményben megfogalmazottak, szerint a biometrikus technológiák alkalmazásáról szóló szabály és jogszerűséghez az kell, hogy az eleget tegyen az alábbi négyes feltételrendszernek, vagyis a szükségesség, hatékonyság, arányosság és a megfelelő alternatíva követelményének. Szükségesség. Az FTC-nő 1990 óta működik kamerarendszer illetve a klub 2010 óta alkalmaz szurkulói kártyát, a rendbótok megakadályozása, előfordulási gyakoriságának csökkentése, illetve a bűncselekmények megelőzése szempontjából látható, hogy az alábbi események előfordulásával összefüggésben szükséges volt a beavatkozási, védelmi eszköztár bővítés. Az eseményeket korábban ismertettem. A kifejezetten a stadionban, vagy annak közelében a meccsal a történtek rendbontások felsorolásán kívül természetesen felsorlható volnának azok az események is, amelyeket a szabályok betartására hajlandóságot nem mutató szurkolói körök tevékenysége eredményezett. Látható így is, hogy 1995-a folyamatosan romlott a, folyamatos a mérkőzések alatti szabálykövetés és egyre gyakorobban váltak a kirívó események. Önmagában a szurkolói kártya bevezetése sem szüntette meg a nem kívánatos nézői magatartásokat, hiszen az emberi méltóságot, mint alapvető jogelves, sértő megnyilvánulások váltak egyre gyakoribbá a fizikai vandalizmus helyett úgy, hogy eközben a sportági bajnokságot szervező egyre komolyabb büntetéseket alkalmazva próbálják ezeket a jelenségeket letörni. Az FTC minden törekvés ellenére történő nézőtéri jogsértések azonban nem kívánatosak, ezért más intézkedések és megoldások alkalmazása vált szükségessé. Sajnálatos módon az FTC 2009 óta hét labdarúgó mérkőzést volt kénytelen zárt kapuk mögött rendezni, mert az MSZ és az UEFA összesen ennyi zárt kapus mérkőzés büntetés rót ki a klubra. Ugye ez 2015. novemberi szöveg. Hatékonyság. A stadionba történő bejutás felgyorsult, az objektív biztonság mellett a szubjektív biztonság érzet is javult. Arányosság. A, sport erv, a sportrendezvények szervezésének körében nyilvánvaló az a cél, hogy visszaszoruljanak azok a magatartások, amiket a szükségesség megítélése kapcsán fente bemutattunk. Az alkalmazott eszközt Vénaszkennel együtt arányban áll a célra, mert a lehető legkevésbé jogkárlátezó megoldást került kiválasztásra. Végül megfelelő alternatíva. Az élő erő, hogy a szükségesség keretében tárgyaltatnál nyilvánvaló vált nem megoldás, a szükséges követelményeknek a klub eleget tesz, illetve eleget tett a múltban a rendbontó magatartások elkövetésekor is. Végül kitér a beadvány arra, hogy ez adatvédelmileg helytálló. Ennek egészen szakszövege van, így aztán még rövidebben próbálom felolvasni. 31-es pont az adatvédelmiok szakirodalmát vizsgálva két megközelítés mutatkozik a relatív és az abszolút értelmezés az adat helyreállíthatósága tekintetében a relatív értelmezés azt állítja, hogy ha biztosan megállapítható az összefüggés, az adat és a származtatott tovább feldolgozott adat között, akkor a származtatott, adat is megörökli a személyes jelleget, vagyis az utóbbi is személyes adattá válik. Az abszolút értelmezés szerint azonban, ha rendelkezésre áll valamilyen időkorláttal helyreállítási lehetőség, ugye a két adat közti konverziós folyamatot átvitelre Kell a személyes jelleg is, vagy a biometrikus sabloni személyes adatnak minősül. Ezzel nem untatnám önöket tovább, bár nyilvánvaló hogy Péter Falvi Attilával egy hosszú beszélgetést lehetne ezügyben folytatni. A 32-es pont azt mondja, a panaszos nem jelöli, meg nem konkretizálja, és nem valószínűsít, hogy a vína lenyomatta pontosan ki, és hogyan élhetne vissza, és azt mire használhatná. Összegzésképpen pedig azt mondja, Berzevici Attila, az igazgatóság elnöke, aki az FTC labdarúgozi nevében képviselte a beadványban a klubot. A jogi és ténybeli kérdések áttekintése összességében arra mutatnak rá, hogy a panaszos indítványában megfogalmazottak, nem megalapozottak. A panaszos indítványa jogilag azt sem támasztja alá, hogy mitől válik a biometrikus személyes adattá. Ebben a fejezetben, amelyet Péter Falvi Attila szövegével zárnék, és amely Hát meglehetősen szárazra sikeredett, illetve még egy kiegészítés lesz benne, az követően zene, és ha gondolják, akkor 5 vagy 10 perc a rendelkezésükre áll, hogy megjegyzéseket tegyenek, aztán haladnék tovább. Péter falvi Attila a következőket írta 2010 2015. augusztus 10-én. A hatóság a törvényjavaslat indoklása csupán általánosságban határozza meg a célt a sportesemény szervezők modern technológia segítségével már beléptetésnél kiszűrhessék azokat, akik korábbi rendzavarásokkal veszélyeztetik a felplét szellemét a lelátókon. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az adatvédelmi hatóság véleményét ki úgy kezelő, hogy mellette szól, ki úgy kezelő, hogy nem mellette szól. Aminek érdekében a biometrikus beléptető rendszer bevezetésére kerülhet. Bevezetésre kerülhet. Az infotörvény bekezdés értelmében ugyanakkor személyes adat ez a célból jog és joggyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Majd később. Azon cél meghatározása ezért, amelynek érdekében az adatkezelés történik, szükséges előfeltétel annak, hogy megállapítható legyen az adatvezetés jogszerűsége, illetve az alkalmazandó adatvédelmi garanciák. Az adatkezelés célját világosan és egyértelműen meg kell határozni, részletesen meg kell adni ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy milyen típusú adatkezelési művelet kapcsolódik az adott célhoz és hogy melyik nem. A biometrikus adatok tekintetében ez azt jelenti, hogy figyelembe kell, figyelembe kell venni a munkacsoport 3 2012, 3 /2012 számú véleményében foglaltakat is, e szempontok mérlegelését az adatkezelő, illetve kötelező adatkezelés esetén a jogalkotó köteles elvégezni. Ennek keretében többek között megfelelő módon fel kell mérni, hogy a javaslat részletes indoklásában említett személyiséglopás, a korábban rendbontást elkövető személyek más személyazonosságával lépnek a stadionok területére valóban olyan konkrét, folyamatos és jelentős kockázatot jelent-e, amely megalapozza a biometrikus beléptető rendszer alkalmazásának szükségességét. Amennyiben nincs ilyen, az adatkezelés szükségességét és arányosságát alátámasztó indok a javaslat, illetőleg a hatályos sporttörvény nem feltétlen felel meg az alkotmányossági követelményeknek. Budapest 2015. augusztus 10-én üdvözlettel dr. Péter Falfi Attila elnök, címzetes egyetemi tanár, nem mellesleg egykori évfolyam, társam. Ez már nem szerepel itt. Nézzük az FTC szurkolói kártyának az igénylését. Ebből is csak részlet. Ez még az eredeti, tehát a a kezdet-kezdetén. 16. életéveket betöltő szurkolóknál nézzük a 6 és 16 éves kor körülött, közöttieket, 6 éve olijakat és a külföldieket. Most nem nézem, mi kell egy 16. életévét betöltő szurkolónak kitölteni ahhoz, hogy FTC szurkulói kártyát igényelhessen. Hiánytalan kitöltött regisztrációs adatlap az igénylő által aláért nyilatkozott, az igénylő személy igazolványának bemutatása, igazolványkép a regisztráció során került felvételre a mellékletben foglalt szabályzás szerint. Tenyérházó hálózat alapján generált hashkód a regisztráció során kerül felvételre a mellékletben foglalt szabályzás szerint, és akkor még 1000 forintos regisztrációs díj. Ezek szerepelnek, illetve ezek az adatok szerepeltek az első nagyjából 20-25 percben, amelyben leraktam talán annak az alapkövét, hogy miért is vezette be, és hogyan vezette be az FTC 2014-ben a Véna-szkennert Magyarországon egyedüliként, mármint az FTC, hanem hogy máshol ilyet nem vezettek be a Gruppava arénába. Ezt követően hosszan fogok beszélni arról, hogyan alakult az élet a különböző kiszorult ultracsoportok és az FTC vezetőségek között, talán abban a reményben, hogy a szurkolói csoportok visszatérhessenek. Ma a 2017 november 20-a, hétfő van, most már a napi süt, 7 óra 36 perc van, ha bárki hozzá akar szólni, nosza, ha nem, akkor 260 másodperc után folytatom, addig gyűjtök a számba. 061 489 0999 és 0630 Figyelek, ha van mire. 38 perc van, 061 489 099 és 06 Az elkövetkezendő közel 20 percben áttekintem a 2015 márciusa és a 2017 októberek közötti időt. Szeretném elmondani önöknek, hogy az általam megkéresett Ultrák egyikesen volt hajlandó szóba a rádióm sorad, de engem se nagyon méltattak visszahívásra. A klub pedig ezen összeállítással próbálom rábírni arra, hogy egy hosszabb interjút adjon, amire egyébként az elkövetkezendőben még visszatérek. 7 óra 40 perckor elmondom még egyszer a két telefonszámot 0614890999 és 0636771161. 2015. Március 16-a hétfő. fő Buka Jakab. A halhatatlanok bertek fradistát Nyíregyházan. Tudniuk kell, ez az én szülegem, hogy különböző ultracsoportok léteztek korábban. Majd megjelenik egy kvázi új csoport, abból adódóan, hogy a régiek bojkotott hirdettek, a Vénaszkenner okán, a grupalma arénával szemben. A tévedés kockázatával is az összes tévedésemet, hogyha elkövetem, akkor korrigáljanak. Őket hívják, őket hívták halhatatlanoknak. Egy fradiszt a kritizálta a szurkolást irányítani próbáló szemét, mire válaszként többen ökkölel estek neki a szektorban a szurkolásunknak. A támadók a halhatatlanok nevű formáció tagjai voltak. A vezetőjük a szurkuló koordinátorok korábbi dílere kapott 15 ezer eurót, ezt elolvasom még egyszer, a vezetőjük, ugye ő bonyha, a szurkulói koordinátorok korábbi dílere kapott 15 ezer eurót a klubtól azért, hogy létrehozzon egy új tábort a kitiltottak helyett. Ugye kitiltottak nincsenek, olyanok vannak, akik nem voltak hajlandóak elfogadni a vénaszkennet, ők saját magukról kitiltottakként beszélnek. Ebből sikerült megcsinálniuk a BK özép zászlót is, ebből utaztak Riekába, ahol szintén megtámadtak szurkolókat, indoknak elég volt a fehér szkenner ellenes póló. A szurkolók személyiségek nélkül az alábbi kérdéseket tette fel az ügy kapcsán. <kül> Kubatov Gábor, mint tudjuk, kint volt a mérkőzésen, az lenne a kérdésünk, hogy ő is látta az esetet. Tudjuk, kellemetlen lenne őket kitiltani, hiszen akkor kárba veszélynek azok a több százezer forintért legyártott zászlók, drapériák, dobok és megafonok, amiket teljesen véletlen a stadionban tárolnak. Magyarul létrejön egy rendszer, azt a rendszert nem hajlandók elfogadni az ultrák, és kint maradnak a stadionból, ez az én szövegem. Van egy olyan szurkolói feltételezés, mely szerint azért, mert hogy mindig is szükség van egy olyan szurkolói magra, amely a mérkőzések hangulatát megadja, ezt valójában az FTC vezetése pénzzel kreálta, volt ultrákból és új emberekből, és ez ellen szólalt föl az imént megjelenített buga Jakab. Német Balázs írja, hogy ezek valódi nevek vagy sem, nem tudom. A zöme a Fradi Mob portáról származik. Lecserélnék a szenvedélyes ultrákat 2015. április 20-a. Azóta, hát ha két és fél év nem is telt el, de közel két és fél év, akkor ugyanis Kubatov Gábor a Kejfejancsi vendége volt, előző rádió állomása van. Erre hivatkozik is maga az anyag. Olvasom. A legtöbb szurkolótábor a szurkolói kártya ellen tiltakozik, ám a Ferencvárosnál már több éve csak kártyával lehet megtekinteni a mérkőzéseket. A szurkolók személyiségi jogok nélkül mozgalom 10 pontos követelés fogalmazott meg, amelyben többek között a szurkolókkal folytatott valós párbeszéd elindítását követelték, továbbá a Fradizmus helyreállítását, Fradizmus idézőjelben a Ferencvárosi szurkolói csoportok kriminalizálásának, kitiltásának megszüntetését. A biztonsági szolgálat teljes körű reformját az eredeti fradi a klubmodell átalakítását és a belépési lehetőségek leegyszerűsítését, valamint a vénaszkenner eltörlését. Azt gondolom, ez idézett, hogy akinek nincs félnivalója, szkennelni fog. Nagy vita folyik arról, sérül neki a személyiségok, még mozgalom is alakult ennek kapcsán. Az adatvédelmi biztos a kérésemre vizsgálta a kérdést, és kiderült, hogy nem merül fel személyes jögi akadály, vagy aggály. Így Kobatov Gábor, hogy ez pontosan így gondolta -e Péter Fávi Attila, hogy őt kell megkérdezni. Én ki is tettem Facebookra a saját lenyomatomat mindenkinek felelősséget kell vállalni, aki ki van tiltva, azt az eszközt kint tartja. Nagyon néz rendszer a jellegé, mégis olyan, amit nem lehet kiátszani a botrányok után, ez a baja velem az ultráknak. Nem visszakozunk, három és féli próbálkoztunk más módszerekkel, gyűlöre jutni a táborral sikerült, sikertelenül. Ezt már Kubatov Gábor, a elnök elnöke nyilatkozta a Rádió Kúnak. Korábban valóban akadtak egyeztetések, azóta azonban kiderült, mindaz, ami ott elhangzott, nem volt több üres szavaknál, a valódi cél már akkor is a szenvedélye szurkolótábor lecserélése volt. Ha más nem is, annyi értelme legalább volt a megbeszélésnek, hogy megismerhetjük Kubátov Gábor valódi arcát. Az, hogy a klub elnöke próbál a gyermeklelket megmentőjeként tetszelegni és beszél a kultúráról, teljesen abszurd válaszolta a Fradimok kérdésére a mozgalom, illetve a mozgalomnak egy hangja. Az ügyben megszólaltak a szurkolók személyiségok nélkül a népszavának, inkább azon a munkálkodnak a háttérben, hogy a szurkolókat megosszák, besározzák. Már hoz kezdünk hozzászokni, hogy szennylapokon keresztül próbálnak lejáratni minket, vagy ők maguk hordanak össze mindenfélét az ismertebb szurkolokról. Rendőrségügyek, fenyegetések és véletlen hatósági ellenőrzések olyan gusztustal eszközökhez nyúlnak, hogy az ország legsötétebb korszakát idézi, de bal mi ezek egyre többen vagyunk, és egyre egységesebbek rögzített a mozgalom már, mint a szurkolók, személyiségek nélkül mozgalom. A város sajtóztálja válaszolt a, a kérdésére, mint a klub részéről elhangzott a megbeszélésen az útrák részéről megjelentek, nem tartották be ígéreteiket. Olyanokkal pedig a klub sosem fog tárgyalni, megfenyegetik az FTC-ben dolgozókat, családtagjaik halálát kívánják és akasztófás, terrorista módszereket ábrázoló képeket gyártanak, közölnek. Ezektől például a szurkolók személyiségek nélkül csoport sosem határozott el, sőt, teret adott a képeknek, szövegeknek hozzá, tehát az ultrák rasszista, kirekesztő magatartása miatt a klubot több alkalommal is elítélték a klubnak kárt okozva. Teszem hozzá, 7 óra 47 perckor, hogy a most októberben megkötött megállapodás pontosan ugyanezzel a csoporttal történt, miközben annak semmilyen írásos nyoma nem volt, hogy most a szurkolók, személyiségok nélkül csoport elhatárolódott volna mind attól, amit korábban tett. A dolg pikantériája, hogy valamikor Kuvató Gábor maga is ultra volt, hogy mikor és milyen körülmények közül ezről elsősorban őt szeretném kérdezni, de hogy ennek bármi köze van-e ahhoz, hogy milyen érzelmi viszony fűzi a mindenkori ultrákhoz. 2017 helyett 2015. július 26-a, tehát még mindig ott vagyunk 2015-ben, nem sokkal a rádió kús után, 2015. július 26-a vasárnap. Ekkor a szurkolók, személyiségük nélküli csoport nagy létszámban egyes vélekedések szerint ezres nagyságrendben vonultak fel Kubatov Gábor háza elé, ahol egyébként az elnök úr nem tartózkodott, viszont a családja ott volt, ennek örvén született az alábi levél, Kubatov Ágnes levele, aki Kubatov kábor felesége. Tisztelt tüntető ultrák, azokhoz szólok önök közül, akik vasárnap este az otthonunknál szidalmaztak bennünket. Nagy tisztelettel arra kérem önöket, hogy ne jöjjenek többet az otthonunkhoz. A gyermekeinket többek között 12 éves kislányunkat is neveljük. Kérem értsék meg, miközben ordítva a férjemet szitták, közben végig. Miközben egy 12 éves kislánynak vagy nekem az önök vélt sérelmeihez, miért kelljen félnie a gyermekemnek? Önök helyén valónak tartják, hogy olyan, ha olyan pulókat nyomtatnak Kubatov családva címszó alatt, ahol egy fára fel vagyunk akasztva, mi szülők a gyermekeinkkel együtt, vagy azt kell olvasnunk, hogy Kubatov halljon meg a családot. De eddig legalább csak megírták, kinyomtatták, mit gondolnak, most azonban eljöttek hozzánk. Azt kizártnak tartom, hogy ez bárki normális lépésnek tartsa, szurkoljanak, szurkoljon bármelyik csapatnak, éljen bárhol, gondoljon bármit a világról. Ezért még egyszer azt szeretném kérni önöktől, hogy ne jöjjenek többet az otthonunkhoz, hagyjanak bennünket nyugalomban élni. Ezútól lezártnak tekintem a témát, és arra szeretném kérni önöket, hogy mérlegeljék a kérésemet. Köszönöm, Kuba továbbás! A tábor válasza Kubató feleségének. 2015. július 27-e hétfő. Szurkolók személyiségjogok nélkül a család szent és sérthetetlen, tisztelt Ágnes. Az önféli eddig mindig azt mondta, hogy ne stadionhoz szervezzünk tüntetés, hanem oda menjünk, ahol a problémák vannak. Ahol problémánk van. Legyen ez egy MLSZ elnökháza, vagy épp a klub elnöki. Az önféri azt is mondta, őt szígyük nyugodtan, amíg bírjuk, mert őt az nem érdekli. Ön helyén valónak tartja, hogy kopasz, zavaros hátterű verőlegények látogatnak minket otthonunkban, vagy a munkahelyünkön, és fenyegetnek minket. Ön helyén valónak tartja, hogy több ezer kilométert utazunk szeretett klubunkért egy idegen országból hogy szurkoljunk neki, de saját vezetőink jó voltából még a városba sem léphetünk be, és kiutasítanak minket Boszniából, vagy épp Horvátországból. Ön helyén valónak tartja, hogy hétről hétre véletlenszerű NAV ellenőrzéseket tartanak több szurkoló munkahelyén. Ön helyén valónak tartja, hogy nyomozók jelennek meg az otthonunkban a rendőrségre beérkezett névtelen telefonhívásokra hivatkozva? Ön helyén valónak tartja, hogy az ön férje intézkedése nyomán több ezer ember köztük családok, nők és gyermeket nem tudják buzdítani a leláton szeretett csapatukat, ami számukra az egész életüket jelenti? Ez mind-mind a történelemes sötétebb korszakát idézik meg számunkra. Ön szerint ezt meddig kell tűrnünk? Ön el tudja képzelni, hogy egy több ezres nagyságrendű tömeg ok nélkül tüntet valakinek a házánál? Kedves Ágnes! Igaz az a hír, hogy amíg ezres nagyságrendű tömeg tüntetett az önök ház előtt, addig a házban több a klub alkalmazásában álló börtönviselt ember tartózkodott köztük egy gyilkosságért elítélt személy? Ön ilyen embereket benged a házába, ahol a 12 éves kislányokat nevelik? Tájékoztatásuk közöljük, nem nyújtattunk pólókat, kubatos családfa címszó alatt. Ha az ő férje ezzel rémizgeti önt, kérjük, szóljon rá, hogy ne tegye. Mi, is csak, egy, csa, mi csak egy darab ilyen pólóról látunk, egy képet az interneten, de a tüntető ultrák egyikesen viselt ilyen pólót. A családnálunk nálunk szent és sérthetetlen, nem bántanánk sem önt, sem családját. Az önférje azonban folyamatosan bántja a fiai, fiai idézőjelben. Legalábbis nemrég még így nevezte ezt a több ezer embert, akik a fradi családjának a tagja és akik ellen fordult. Mi is kértünk a férjétől sok mindent, például az, hogy távozzon a társaival együtt és fejezzék be a szurkolók üldözését. Ezt kérni is fogjuk, amíg el nem érjük a céljuk, célunkat. Kérjük, beszél férjével. Köszönjük, Ferencváros szurkolók, hajrá Fradi. Mindezt tehát 2015. június 27-én két hónap és még két év és néhány hónappal az megelőzően, hogy megegyeztek ugyanezen tagjaival. 2016 április 12-e. Eredménytelen zárult a Ferencárosi a Ferencvárosi Tornaklub és a szurkolóinak tárgyalás, hogyha távol továbbra sem tér vissza a grupa arrajnába a tárgyalásokon. A klub vezetői felajánlották a szurkoló csoportoknak, hogy amennyiben a következő két bajnoki szezonban nem történik botrány, nem tapasztalható, elfogadhatatlan viselkedés a lelátón, a stadionban és annak környékén akkor 2018-19-es, még egyszer, akkor a 2018-19-es bajnokságtól a klub megszünteti a kötelező szkennelést, opcionálisá teszi a lenyomat megadásához kötött beléptetést. A ezt az ajánlatot, azzal bővítették ki, hogy a B1, B2-B3 szektorokban a felére csökkentik a jegy árát. Az FTC emellett jelezte, hogy a szurkolói csoportok által kért pontokból többet is teljesít. Így például rendszeresen tart ankétot, felfüggesztik a kitiltásokat, visszavonja a kabalasast, összefésülő a meglévő szurkolói kódexet a drukkoló csoportok javaslataival, és rendszeres egyeztetések lesznek a szurkolói csoportok vezetőivel, valamint megvizsgálják a biztonsági szolgált működését, és mindent megtesznek a panaszok megszüntetéséért. A közlemény szerint a szurkolói csoportok nemet mondtak a klub ajánlata, és a Vénaszkenneres beléptetés megszüntetésére. Kuvatov Gábor klubelnök úgy fogalmazott, ameddig van minimális esély a dolgozni fog érte, mert a csapatnak szüksége van a remek hangulatra. 2016. április 12-én mindezt megerősíti a Szurkolók személyiségi jogok nélkül csoport. A Ferencvárosi Tornaklub vezetése ismét előre megért közleményt adott ki a szurkulókkal való egyeztetések végkimeneteléről, miközben az érintettek még fel sem álltak a tárgyaló asztaltól. Mindenki nyugodja meg, szépen részletesen le fogunk írni mindent. A klub gyenge kommunikációja pedig a porba hull. A vezetésnek véleményünk szerint arról szólt az egész egyezkedése, hogy enyhítsenek az őket ért nyomáson, amit a csökkenő nézőszámok a sikeres tízezer fős csepeli demonstrációnk és a klub körül kialakult folyamatos szekus és egyéb botrány sorozat okozott. Ez a fős demonstráció ez azt jelentette, hogy volt egy olyan mérkőzés, ahol lehetővé vált ezen szurkolói csoportok megjelenése, és hogy ők milyen mértékben léteznek, ezt ezzel a tízezer fővel bizonyították. Emellett megint megpróbálkoztak azzal, hát, ha sikerül megosztani minket, is rávenni a tábort a szkennelésre, mi sem jelzi ezt jobban, mint az a tény, hogy kiderült, miközben bejelentették, hogy szeretnének megegyezni, és felfüggesztették a véleményünk szerint jogtalan kitiltásokat, nem sokkal a lejártok előtte, közben az elnök újabb feljelentést tett személyiség jogai és jó hírnevének megsértése miatt többek között az előénekes ellen és több millió forintra perel minket. Azt garantáljuk, hogy nem az lesz a végkifelejt, hogy leülünk úgy tárgyalni, hogy soha nem látott egység volt, és úgy állunk fel, hogy meggyengülünk. Soha nem fognak minket megosztani, minket többször sem szkennerel, sem semmi mással. Így az SSJN közleménye. 2016. Április 13-án elutasította az egyenlő hatóság az FTC-vel szemben álló egyik csoporthatósághoz intézett panaszát. Idézem a határozat, szerint a hatóság amellett, hogy megállapított, hogy a fradi szurkolók, mint csoport nem tartozik a vonatkozó törvény által védett csoportok közé. kimondta, hogy a vonatkozó szabályozások szerint a labdarúgó sportszervezet és szurkolói közös speciális kapcsolat áll fenn. A sportszervezet a saját szurkolai által elkövetett cselekményekért maga tartozik fokozott felelősséggel, ez akár a pontlevonás is lehet a csapatoknak. Érdekükben áll, hogy a saját szurkolóikat rávegyék a szabályok betartására. A sporták szabályai megkülönböztetik, és eltérően szabályozzák a hazai és vendégszurkolók statusát, a mérkőzések rendezői klubjának gondoskodnia kell a táborok fizikai elkülönítéséről is. Fentiek miatt a hazai szurkolók nincsenek összehasonlítható helyzetben, a vendégszurkolókkal, tehát a diszkrimináció beléptetés tekintetében nem merülhet fel. Ugyanúgy nem diszkriminatív, hogy a kiemelt szolgáltatás nyújtó magasabb szektorok más szabályokat alkalmaznak, hiszen hiszen a jegyek előre tudottan eleve meghatározott szektorra szólnak. A saját nézőjük számára, számára fenntartott nem VIP szektorok esetében a klub egyébként mindenkire nézve azonos szabályokat alkalmaz, így az egyenlő bánásmód hatóság 2016. április 13-án szerdán. Következzék egy félig meddig, vagy csak alig szalonképes levél, amely azonban sok szempontból mutatja a kialakult állapotot 2016. augusztus 9-e kedd Orbán Viktor hivatalos levélben válaszolt az általunk küldött petícióra, amelyet a levelezési címünkre is megkaptunk. A miniszterelnök írt újabb válaszlevelünket, az alábbiakban olvashatjátok, valódi összefogást, valódi cselekvést. Részletekben felolvasom a levelet, és utána rövid szünetet kell, hogy tartsunk, mert 8 óra van, és akkor hívek, hírek következnek. 2014-től így jutottunk el 2016. augusztus 9 talán 3-9-re elérkezünk a máig. Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke részére, tisztelt miniszterelnök úr. Először szeretném megköszönni, hogy válaszolt megkeresésünkre. Ez is azt jelzi számunkra, hogy ön is tisztában van a szurkolókat és a labdarúgásunkat érintő problémák jelentőségével. Örülünk, hogy egyetért velünk a petíciónkban leírt gondolattal, amely szerint Európa-bajnokságon is tapasztalt összefogással léphet előre futballunk hazai szinten is. Nem értünk egyet azonban azzal a hogy nem szándok beleszólni a labdarúgó klubok vezetésével kapcsolatos kérdéseikbe. Egyrészt ezen érvelését a problémák elővaló kitérő válasznak tekintjük. Másrészt számos klub politikusai találhatók, aki mind beleszólnak a klubok vezetésébe. A Torna Tornaklub elnöke pedig Kubatov Gábor, aki a Fidesz alelnöke és pártigazgatója is egyben kételkedünk benne, hogy személyi képessége vagy éppen iskolai végzettsége miatt került volna megválasztásra egy érdekes szavazás keretében. Megfordítva a gondolatot, nem hiszük, hogy Kubatov Gábor akkor is klubelnök lenne, ha nem lenne politikus. Majd később. Politikus legyen, politikus futballvezető pedig legyen futballvezető. Stadionunk avatóján megköszönte a Ferencváros szurkolóinak, a legnehezebb kommunista időkben is megőrizték, és évtizedekig tartották a lelket a magyarokban. Számunkra ezek a mostan idők lassan pont ezeket a legnehezebb kommunista időket idézik. Olyan idők, amelyben zavaros hátterőemberek emberek, azok egykori sajtósai és ismerősei juthatnak szerephez, vagy szívódhatnak fel nyomtalanul. Olyan idők, melyben klubunk hagyományait sárba tiporják. Olyan idők, ahol leköphetnek szurkolók, mert azok kifeszítenek egy békét akarunk feliratú, transzparest. Olyan idők, melyben több száz szurkoló és telefonjának cella információit vizsgálják arra hivatkozva, hogy a sértetben félelmet keltettek. Míg ön is természetesnek tartja, hogy szívünkön viseljük szeretett klubunk sorsát a hírekben arról olvastunk, hogy egy örökös bajnokot azzal fenyegetnek, hogy kitépik a szívét. Jelenleg több ezer szurkoló érzik kitépve a szívét azáltal, hogy a stadionokból próbálják kirekeszteni őket. Kérjük, hogy szüntessék meg a kizárólag Ferencáros szurkuló vonatkozó őket minden stadionban a többi szurkolóhoz képest hátrányosan megkülönböztető szabályozókat, hogy egyáltalán elkezdhessünk összefogásról beszélni. Ezeknek a beléptetési szerkezeteknek és módoknak az alkalmazását nem tudjuk és nem is fogjuk elfogadni, de ilyen szerkezetekkel inkább a határokon kísérletezzenek ne a stadionokban. Ami Rákosi mátyásnak sem sikerült, az biztosíthatunk bárkit, hogy másnak sem fog. Nem lesz új fradi tábor. A magyarok sosem adják fel a Ferencváros szurkolók, meg aztán még azután sem. Tiltakozásunkkal hat egészen addig folytatjuk, míg a Ferencváros fanatikus szurkolótáborra újra ott szurkolhat a lelátón, mindenféle fenntarthatatlan és felesleges szabályozás nélkül. Majd később kérjük, hogy tegyen ön is lépéseket a megoldás felé. Valódi összefogás szeretnénk és valódi cselekvés tisztelettel, szurkolók személyiségjogok nélkül mozgalom, Ferencváros szervezett szurkolói csoportjai Budapest 2016- Augusztus 9 A következő percekben eljutunk 2017. júliusától egészen 2017. októberéig. Kubatov és a szurkolók személyiségi jogok nélkül csoportárgyalása. Várjuk ki a végét. 2017. július 6. a csütörtök. A csak foci mai cikke. Kubatov Gábor újra tárgyalt a Fradi Ultrák képviselőivel. Az FTC elveke felajánlotta, hogy hajlandó akár azonnal opcionálisá tenni a szkenneres beléptetést a B középbe. Utoljára 2016 tavaszán ültek le egy asztalhoz az FTC vezetői és a beléptetést elutasító szurkolók, azaz a Fradi Ultrák irányítói. Akkor nem sikerült egyességre jutniuk, a klub ragaszkodott a vénaszkenneres beléptetéshez, az ultrák pedig annak eltörléséhez. A csakfoci.hu szurkolói oldalról kapott információi szerint újabb találkozóra került sor a közelmúltban, ezúttal maga Kubatov Gábor elnök találkozott az előénekessel, az úgynevezett kápóval és a tábor további vezetőivel. A csakfoci.hu úgy tudja így később, a klub az utolsó alkalommal azt az ajánlatot tette, hogy hajlandó akár azonnali, azonnal opcionálisált tenni a szkenneres beléptetést a B szektorba, illetve a B szektorokba, ellenben ezért ezer régi tábortag beszkennelését kéri, ekkor a klub a többi útra esetében eltekint a szkenneléstől, és az alternatív, de rendkívül szigorú beléptetés is lehetővé teszi a B középbe. A szurkolók ezt az ajánlatot azonban elutasították. Úgy tudjuk, ezen a ponton megszakadtak a tárgyalások. 2017. július 7-e péntek. Tájékoztatjuk a közvélemét, hogy a Ferencvárosi Torna Tornaklub elnöke és a szurkolókat képviselő szurkolók személyiségok nélkül mozgalom vezetői három év után újra asztalhoz ültek. A felek elkötelezettek az iránt, hogy az FTC elemi érdekének megfelelően ismételten a megszokott Magyarországon egyedülálló hangulatban és nézőszám mellett játszhassa a mérkőzéseit labdarúgó csapatunk. A szurkulók átadták az elképzeléseike tartalmazó dokumentumot, amelyet a klub vezetősége pozitívan értékelt, áttekintett, és annak részletes kidolgozását kérte. Ennek megtörténtét követően folytatódnak a tárgyalások, remélhetőleg a sokak által régóta vált megegyezés eredményével, július 7-én ezt tehát egy nappal azután, hogy a csakfoci.hu hát nagyjából ezzel szöges ellentétben ö, írt ugyanerről az eseményről. 2017. augusztus 13-a. Nem sokára lezáródnak a tárgyalások, a fradimok. A klub szándékát jelzi, hogy nem is olyan régen, míg ebben a hónapban csináltak egy stadiontesztet a B oldalon, azaz a táborhelyén, a teszt üzemmód során megnézték, hogyan működik a szkenneres és a szkenner nélküli beléptetés egyszerre. Ismét buga, Ti pedig győzni, de ehhez gyengék vagytok és gyávák. Csak felnőttek számára. 2017. augusztus 14-e hétfő. Szkenneresek, akik néha bejárnak, és onnan írják neked, hogy tarts ki örökké, nem szabad megegyezni Kubatóval, ők sem tudtak a mobil applikáció kapcsán. a C közép oldalról vettünk át egy minket érintő cikket, íme. Szókimondó szurkoló hangja következik, tehát bugajakabb, szókimondó szurkolóra hivatkozik. Két szöveg szerepel egymás mellett, egy alapszöveg, amit aztán szókimondó kommentál. Sunyék meg arról írnak, hogy már tesztelik a hibás diszkriminatív vénaszkenner mellett az anélkül stadionba jutást. Hol? Mikor? Hogy? Ki? Kommentár. Azért, mert ti nem tudtok valamiről, az még létezik. Arról nem mi tehetünk, hogy a híres neves cílközép szerkesztőit nem hívják a tárgyalóasztalhoz, vagy éppen nem értesítik bizonyos eseményekről. És meglássátok, lesz összebarulás, megegyezés, meg amit akartok. Egyébként válogatott meccsekkel rommá lett tesztelve a szkennermentes belépés, BF ok. Majd később. Arra azért kíváncsi vagyok, hogy ki kivel fog megállapodni. A szurkolók személyiségok nélkül, ha nevekre vagytok kíváncsiak, akkor írjatok nekik, a cikket címezétek, oda mocskoljátok őket. Milyen felhatalmazással, ezt is tessék az SSZ-lentől megkérdezni tartalommal, de leginkább arra vagyok kíváncsi, hogy mikor húztok fel. Soppán csostól, kubatovostól, kubatovastól, nyíristól, vallistól, a buszba. Kommentár. Miért kéne nekünk elhúzni? Az eszez ilyen tárgyal nem pedig mi. Nem tetszik, hogy tárgyalnak a felek, akkor mondjátok nekik ezt, nem mi tárgyalunk. Mi csak beszámolunk ezekről a szurkolótársainknak, nem tetszik, hogy ami van, akkor tegyetek ellene. Az elmúlt három évben miért nem <coughs> pofán valamelyiket, bonyhát, vagy nyírit, vagy éppen Kubatovot? Ti úgy harcoltok a szkenner ellen, hogy közben szkenneresek vagytok és bementek a stadionba? Gyerekek, ebben a stadionban rajtunk kívül mindenki volt már bent, mindenki vagy válogatott meccsen, vagy szkenneresként vagy a klub hívására, vagy az épülő lelátón füstölni. Úgy harcoltok a klub ellen, mert ugye minden szarra, gyerekeitek az ilyen olyan utánpótlásba viszitek el, pacisztok és fizetitek a rendszer, ti vagytok az állatok, ti az általatok szarnak nevezett rendszer alapjai. Nektek se hónapokkal ezelőtt nem, volt, nem kellett volna foglalkozni minket mocskolni, és akkor mi még mindig egy harc élén lennénk, pont úgy, mint amikor erősek voltunk. Talán akkor. Bár akkor sem értünk el semmi eredményt, hiszen akiknek tennie kellett volna, azok nem tette semmit, és ezt sokan megunták. Mi pedig meghallottuk ezen szurkolók szavát, szurkolók, tudjátok, akik mérkőzésre járnak szurkolni. Ezek a szövegek leginkább arról szólnak, hogy milyen mértékben sikerült tudatosan vagy nem tudatosan megosztani szurkolói csoportokat, amelyek egyébként lehetséges, hogy a vénaszkenneres rendszertől függetlenül is képesek lettek volna egymással vitatkozni, de ez a kérdés történelmetlen, hiszen ez az egymásnak feszülés. A vénaszkenneres rendszer bevezetése, majd részleges kivezetése a tárgyalásokon való részvétel, nem részvétel meghíváson alapult. 2017. szeptember 28-a csütörtök. Folynak a tárgyalások a klub és a szurkolók személyiségok nélkül vezetői között. Folynak? Valamiért igen lassan haladnak az érintettek, hogy ki miatt egyik fél másik fél, a második világháborút rövidebb idő alatt sikerült lezárni, mint az elmúlt három, lassan négy év szkenner ellenes kőkemény semmi tevését. Pedig ott az egész világot felosztották egymás között, itt meg mindkét fél egyességet akar. Akar, mindkét fél. Azt halljuk, hogy Kubatov engedett a szkennerben, a kapu mögé a tábor helyére nem lenne kötelező, oda, csak szurkulói kártya kéne. Mint ami régen volt. De most újra ki kell váltani egyet, mert például régével nem lehet fizetni a büfében. Bár a szkenner volt az eszeszélyes zászlójára tűzve, kubatov nem kell a szkenner szólt a nóta, sokan nem elégednének meg egy ilyen engedménnyel, még sokan viszont igen. Vannak, akik szint Kubatovnak mennie kéne, vannak, akik az egész stadionban a szkennert, és vannak, akik a szurkolói kártyát is soknak tartják. Lehet, pont ezért nincs még egyesség, hiszen a klubbal tárgyalásokat folytatók között is vannak így, és vannak úgy gondolkodók. Aztán, ha lesz egyesség, akkor még az is lehet, hogy valakik elfogadják, és bemennek, még valakik elutasítják, és kint maradnak, és lehet, hogy lesznek olyanok is, akik még az egység előtt megújtják ezt az egészet, és bemennek. Nem is olyan régen olvastuk a Green Monster az egyik alapítójának véleményét, most a Stormy Scamps egyik vezetőjének véleménye következik. A Stormy megszűnt, beolvadt az EE-be, elfogadták a szurkolói kártyát, a fradiszekú védelme alatt bementek a stadionba, egy kis helyregozítás után be a sorokba. Azt lehetett hallani, hogy a csoport nem még újra alakul, majd az, hogy mégsem. Ez ismét arról szólt leginkább, hogy hogyan feszülnek egymásnak szurkolói csoportok. Közeleg az idő, közeleg a megállapodás időpontja, közeleg a Ferencváros-Dunaújváros mérkőzés. Megállapodtunk, de hogyha arra keresik majd a választ, hogy ki győzött ezen a megállapodáson, vagy ki ki győzött le, akkor azt a választ fogják mindkettőnktől kapni, hogy senki nem győzött le senkit, hanem a Ferencváros győzött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 Megpróbálom összefoglalni mindazt, ami eddig elhangzott. Nagyjából egy órája olvasok. Közel 15 év rendbontását foglalják össze annak indokaként, miért módosítja Két Fideses képviselő a sporttörvényt Úgy, hogy a szurkolói kártya mellett létrejöjjön az úgynevezett vénaszkenneres beléptetés, amely száz százalékig kiszűri azt, akit egyébként a rendező ki akar szűrni. 14 év eseményeit sorolják ehhez fel. Ez a 14 év, ez annak a bizonyítéka, hogy szükség van egyfelől a szurkolásra, de bizonyítéka annak, hogy bizonyos szurkolókra és bizonyos szurkolási fajtákra nincs szükség. Hogy rájuk elsősorban azért nincs -e szükség, mert egyébként emiatt a csapatot büntetik, kizárják, illetőleg zárt kapus meccset rendelnek el, ami a büntetés egyik alfajtája, vagy a Fren Ferencváros vezetése tényleg úgy gondolja? hogy mindenféle büntetéstől függetlenül ez a fajta szurkolás nem komilfó, erről a szövegek eddig az elmúlt egy órában egy árba kukkot nem szóltak. A szövegek arról szóltak, hogy a Ferencvárosnak nem áll érdekében az, hogy ezek a szurkolói csoportok olyan magatartást folytassanak, ami alapján a klubot arányosan, aránytalan megfelelő rész aláhúzandó büntetik. És eljött ez a pillanat, 2014-ben, amikor úgy gondolják, hogy a 2010-ben bevezetett szurkolói kártya önmagában nem elegendő, egyedül Magyarországon bevezetik a Grupa Marajnában a Fradi főhadiszállásán a vénaszkedneres rendszert. Ezzel kapcsolatban, hogy volt egy tájékoztatás vagy sem, egymásnak ellentmondó értesülések vannak, hiszen később majd Hamburger Ádám, a mostani Kápol és vezérszurkol azt mondja, hogy velük nem egyeztettek. A műsor legelején idézett Zoom arról szól, hogy hamarabb tudták meg a fradi szurkolók semmint, hogy az beterjesztették volna a parlament elé. Ezügyben miután a nyilatkozó alanyaim közül senki nem átkötélnek, én engedjék meg, hogy ne mondjam, hogy melyik az igaz. Valójában az öntudatosságok ez egy jól felfogott, vagy rossz értelemben felfogott öntudatosság mindenki eldöntheti, viszi arra a korábbi ultrákat, hogy úgy döntsenek, hogy korábbi szektoraikba a kapu mögött nem térnek vissza, ott feltűnik egy új szurkolói gárda, akiket azzal vádolnak, hogy őket mesterségesen pénzzel a fradi vezetése hozta létre. 2014-2015. 2015, 2016 és 2017 első 9 hónapja azzal telik, egyebek közt, hogy a fradi vezetése és ezen ultrák vezetése találkozik, találkozgatnak és próbálnak egyeztetni, Hát ez megint kellene ugye legalább két riportalany, egy a fradi vezetésétől, egy pedig a szurkolói csoportok részéről, hogy elmondják, hogy miről lehet egyeztetni akkor, amikor a szurkolói csoportok semmit nem tudnak bizonyítani, vagy amit bizonyítanak, az nem meggyőző, hiszen azon mérkőzéseken, ahol megjelennek, azért ott nem egészen baráti a hangulat, de a fradi pályán nem tudnak bizonyítani, hiszen onnan ki vannak zárva a vénaszkennerrel. És amikor egyébként is ez egy kulcsfontossági motivum tudná lenni, amikor a Vénaszkennert bevezetik, akkor ez nem olyan, hogy három évigre szóló szabadságvesztés, és aztán három év után megbűnhődtek az ultrák, és visszajöhetnek. A Vénaszkennert úgy vezetik be, hogy az ott maradt, hiszen semmilyen indok nincs annak a kivezetésére, hiszen mindazok, akiket egyébként ez kirekesztett önként és dalolva, azok egyébként semmit nem tudtak bizonyítani az ügyben, hogy az ő visszatérésük leszámítva, hogy jobb hangulat lenne a stadionban, és többen lennének, ami persze egy fontos dolog, pontosan azt a célt megvalósítaná-e, vagy annak a célnak nem mondana ellent, amiért egyébként ezt a fradi vezetése bevezette. Ennek a feloldása az egyedül nem lehetséges. Ehhez kell minimum két riportalany a klub elnöke és valamelyik szurkócsó csoport vezetője, hiszen a kérdés egy olyan alkuról szól, amit ezen papírok által, amit eddig felolvastam és ezután föl fog olvasni, ezt megoldani nem lehet. Vannak újságírói találgatások, én azonban ezeket nem pártolnám. Azt lehet érzékelni, hogy a szurkolói csoportok visszatérnének, és ez nincs ellenére a fradi vezetésének, de nem jutnak dűlőre, hogy hogyan lehetne dülőre jutni, az kizárólag lehet, velük lehetne megbeszélni. Közben a szurkolói csoportok osztódnak, egymás ellen fordulnak, a fradi vezetése azonban nem hagyja abba az irányú győzködését, hogy eljöhet az a pillanat, amikor megegyeznek, de hogy milyen okból, hogyan, arról egy árva kukkot nem lehet tudni, beleértve azt a szöveget, amelyet egyébként az előbb hallottak, Kubatov Gábor és Hamburger Ádám beszélt 2017. október 25-én, amikor is ez a megállapodás megszületett. Szeretném önöknek elmondani, hogy ennek a megállapodásnak több lenyomata is van, például a pályarendszabály. Ez a pályarendszabály egy árva kukot nem szól arról, ami miatt egyébként az a bizonyos késeléses történet a Fradi Debrecen mérkőzésén bekövetkezett. Ennek a jelentőségét szintén csak akkor lehet feloldani, hogyha erről valakivel lehet beszélni. Engedjék meg, hogy néhány részletet felolvassak a 2017. október 25-étől hatályos pályarendszabályról, a legvégén majd idézni fogom Jávor Bence írását, ugyanakkor itt szeretném hangsúlyozni, hogy míg a Ferencváros vezetése egy jogi személyiséggel rendelkező egység, addig a szurkulói csoportok ilyen személyiséggel nem rendelkeznek, amikor tehát megállapodást kötnek egymással, annak a jogi relevanciáját valakinek illene elmagyarázni, különös tekintettel arra, amit majd itt föl fogok olvasni. Tehát az alábbi pályarendszabály lépett életbe 2017. október 25-én. Ezen pályarendszabály hatája kiterjed a Grupa Marina teljes területére, üzemeltetőjének használatában lévő területekre, helységekre, valamint a rendezvények idején a lezárt biztonsági zónára. Részletek. Egy per egy a néző a rendezvény helyszínén akkor léptethető be, ha a hazai szektorokban B1-től D4-ig történő belépéshez a klub által kibocsátott érvényes A- vagy B-típusú szurkolói klubkártyával is az ez alapján vásárolt belépő jegyel vagy billettel rendelkezik. Itt tehát már egyáltalán nincsen szó szkennerrel. Csak és kizárólag a műsor szempontjából fontos részleteket olvasnám fel, mert egyébként a teljes szövegget Tövalszeg elolódnának. A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, e pont, nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista vagy antiszemült a mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megboktránkoztató vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt uszító feliratot zászlót vagy jogszabály által tiltott önk önkényuralmi elképet jelképet. Elvárhatóság szerint. Hogy kinek az elvárhatósága, hát ezt valakivel meg kéne beszélni, hiszen ez a szöveg, ez hol visszatér, hol nem. F. -pont. Nem tanúsít olyan magatartást, mely másokban megbotránkoztatás, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyezthethető. H. -pont. Nem tart magánál üveget, flakon sprit vagy bármilyen folyadékot továbbá a klub engedélye nélkül dobott, trombitát, hangszorult vagy egyéb és alkalmas eszközt magyarul, a klub adhat engedét drobra, trombitára, hangszóróra, vagy egyéb hangkeltésre alkalmas eszközt. Ebbe vajon bele tartoznak a pirotechnikai eszközök? És ha igen, arra hagyan adhat engedét egyébként az a klub, amelynek erre engedélye nincs, és amit egyébként, ha tapasztal az MLS akkor a fegyelmi bizottsága, a büntetés szab ki. De itt az szerepel, hogy a klub engedélye nélkül, magyarul a klub engedét adhat. Erre egyébként később érdemes lesz visszatérni. Egyes Pont 2. A szervező köteles azt a részlevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személy és biztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlötre úszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő matotartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani. Következő pont. Ha a részlevő a sportrendezvény időtartalma alatt az egy per egy bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az 1 pont kettő bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható. Szeretném elmondani, hogy az eredeti szövegben az szerepel, el kell távolítani. Nem, itt már nem ez szerepel. Itt az szerepel, eltávolítható. Hogy ezek az engedmények minek alapján születtek, ahhoz valakinek válaszolnia kell. Hogyan lesz az el kell távolítaniból eltávolítható? Ötös pont. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől, vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre jogosulatlan belép, ott tartózkodik, vagy a területre a sportrendezvény megtartását, vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követel. Sikerült egy olyan pálya rendszabályt alkotni, amelyben a szurkolói csoportok és az FTC vezetése megmondja, hogy mi bűncselekmény és mi nem. Törvényalkotási joggal ruházták őket föl, vagy én értek valamit alapvetően rosszul. Még egyszer, aki a rendezvényen, a létesítménynek a nézőktől, vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jugosulatról belép, ott tartózkodik, vagy egy területre a sportrendezvény megtartását, vagy mások testi épségét veszélyeztet tárgyat bedob, bűncselekmény követel. Hatos pont E. Nem tanúsíthat mások iránti gyűlötkeltő rasszista antiszemita, a jogai sértő, tehát a néző a sportrendezvényen e nem tanúsíthat mások iránti gyűlötkeltő rasszista, antiszemita, a mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztatható magatartás, illetve nem helyezhet el a pályarendszer hatály alatt álló területen politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszköz usító feliratot zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényúra jelképet a szervező felé a hogy megatartás magatartás mint valósíthat meg, és ellenkezik a sport Céljával, valamint, de ez már egészen más, mint az előző, a Ferencvárosi Tornaklub és szakosztálya szellemiségével. A sportrendezvény többi résztvevőjét nem zavarhatja magatartásával, így az i-pont különösen trágárva vagy illetlen szavak bekiabálásával, ilyen gesztusok mutatásával, vagy a B-szektorok kivételével, az indokoltnál hosszabb időtartamú felállással, esetén felszólítható tevékenységének abbahagyására. Magyarul ez mutatja igazán a különbséget, ami talán érthető. Míg más szektorokban fel kell szólítani a nézőt, hogyha hosszabb ideig áll, akkor üljön le, ugyanez az ultrákra és a B-szektorokra nem vonatkozik. A résztvevő minden vele szemben elkövetett vélelmezett jogsértés, más résztvevő vagy rendező által okozott kárt vagy egyéb sírelmet a cselekmény megtörténtét követő 72 órán belül a klub honlapon megadott elérhetőségei levélben vagy e-mailben jelez Het? A bejelentést a klub köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni, és a vizsgát végeztével annak eredményéről a bejelentést a bejelentés formájának megfelelően tájékoztatni. Ez külön alával húzó, hogy ennek mekkora jelentősége, ez döntsék el önök. Hetes pont. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezését a résztvevő nem tartja be a sportrendezvényről, a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint visszatartásra kerül, het. Nem arról van szó, hogy eltávolítják, kerül, 7 Nyolcas pont. A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi vagy egyé felelősségét a kárt okozó, a sportszervezet, illetve a létesítmény üzemeltetője részére minden a cselekményből származó szándékosan okozott anyagi kárt köteles megtérteni, ha a károkozó objektív beazonosítása megtörtént. Tízes pont. A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági bűnüldözési szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli a szervező, a rendező, valamint a rendezőszer képviselő, a sportrendező ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a kamerával történő megfigyeléshez. A kamerák pozíciója a stadion rajzon kerül. Jelölésre. 16.2. A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntés ellen a néző bírósághoz fordulhat. 16.7. A kizárás a klub saját belátása szerint meghozott döntés alapján próbaidőre felfüggeszthető. 16.9. Ha a kizárt kéri, akkor a kizárás tárgyában a klub felülvizsgálatot rendelhet el a kizárt által előadottak és az csatolt bizonyítékok alapján. Most jön az a rész, amiről beszélt Kubatov Gábor és Hamburger Ádám, 16-10. A 16-9 szerinti felülvizsgálatot a felülvizsgálati bizottság végzi, mely 7 tagból áll, amely 7 tag közül négyet az FTC labdarúgó Zéleti igazgatóság elnöke, vagy az igazgatóság elnöke által kijelölt igazgatósági tag, 3 pedig a klub által partnernek elfogadott szurkolói szervezetek jelölnek ki. A felülvizsgálati bizottság minden esetben tárgyalást tartal a kizárással fenyegetett álláspontját és bizonyítékait előadhatja magyarul, Hát 4-3 arányban nemhogy nem, nem, nem, egyenrangú partnernek fogja föl a Ferencvárosi Tornaklub ö, a szurkolói szervezetek jelöltjei, de ebbe a felülvizsgálati bizottságban ilyen mértékben kóptálja őket. Ez egyáltalán nem szól egyébként, ez a szöveg arról, aminek következtében az a bizonyos késedés a Ferencváros-Debrecen mérkőzésen bekövetkezhetett. Némi nyáltermelést elősegítendő ismét szünetet tartok, ebben a szünetben a gondolják telefonáljanak Nagy valószínűséggel az utolsó fejezetnek kezdek neki valamivel fél kilenc után. 2017. november 4-e szombat, az a nap, Károly és Karol napja, amikor három és fél év után visszatérhetnek az ultrák oda, ahol korábban voltak a Fradi meccsein, bár nem ebben a stadionban. Az előzményeket hallották, felfogozott hangulatot ma 2017. november 20-án hétfőn fél kilenckor nem tudom érzékeltetni. Ha eddig nem telefonáltak, akkor most amondó vagyok, hogy ne telefonáljanak, hogy a műsor végén fognak-e vagy sem, fogalmam nincs, ezért meglehetősen száraz anyag volt, ugyanakkor szükségét éreztem annak, hogy mielőtt még egy kísérletet teszek annak érdekében, hogy meghívjam Kubatov Gábort és Hamburger Ádámot, mindezt felolvassam, Valójában, ha azt kérdezik, hogy mindezt miért tettem, azért, mert véleményem szerint a tévedés kockázatával, ami november 4-én a Ferencváros-Debrecen mérkőzésen történt, az nem maradhat annyi jó mint ami történt, és nem jöhet létre egy-egy fradi mérkőzés erejéig ott a Grupov arénában állam az államban. Berger Ádám több nyilatkozatot adott, legutóbb az RTL Klub házon kívül címűsorának, ezek a nyilatkozatok azonban többé kevésbé értékelhetetlenek, beleértve az is, ami a nemzeti sport számára adott. Egyetlen olyan interjúja van, amely sport sport újságíró szakmailag értékelhető. Azt Mázsár Tamásnak adta, 24hu hón 2017. november másodikán. Ebből idézek. Kérdés. Mikor jártak legutóbb NBA 1-es csapat bajnoki meccsén? Válasz. Körülbelül három és fél éve még a Puskás stadionban. Kérdés. Mi történt utána? Amikor átadták az új stadionunkat, bevezették a véna beléptető rendszert, úgy éreztük, minket teljesen kihagytak a folyamatból, miközben előtte mindenről egyeztettünk a klubbal, a többi már történelem. Kérdés. A szkennerel ezek szerint nem lett volna különbség, különösebb baj, inkább az fájt, hogy a klub nem egyeztetett a szurkolókkal? Válasz. Ez volt a pont az én. A klub intézkedésével nem értettünk egyet, de úgy éreztük, ezek párbeszédel megoldhatók. A scanner kérdés viszont már nem ide tartozott. Kérdés. Mi tartott három és fél évig válasz? Mind a két félnek be kellett látni, hogy szükség van közös pontokra, amik a klubnak és a szurkolóknak is megfelelők. Ezt a harcot egy öt éves periódusnak gondoltam az elején, szóval előbb ért véget, mint reméltem. Majd később. Mi volt a fordulópont, ami elvezetett a visszatérésükhöz? Válasz. Március-április környékén, tehát 2017 kezdődött el a tárgyalások utolsó szakasza. Ha nem tudnék egy kiváltókot mondani, a három és fél évnek az összessége teremtette meg ezt a helyzetet kérdés. Egy konkrétumot csak ki tudom elni, válasz. Fontos volt, hogy már nem Nyíri Zoltán operatív igazgatóval, hanem Kubatov Gáborral, az elnök, a klub elnökével tudtunk tárgyalni. Itt szeretném elmondani, hogy az a bizonyos sajtótájékozható, ami létrejött, azon Nyíri Zoltán operatív igazgató volt jelen, és nem Kubatov Gábor, magyarul a sporti segíró kevesebbet érte Kubatov Gábor számára, mint az Ultrák vezetője. Olvasom tovább. Mi volt az, amiből a megegyezés folyamán nem voltak hajlandók engedni? Válasz. Az egyik pályarendszabálya, ami biztosítja, hogy olyan körülmények között is úgy tudunk szurkolni a Ferencvárosnak, ahogy az Albert stadionban tettük, ne legyenek túlzó szabályozások, megfelelési kényszer. Az, hogy a fanatizmus ne szoruljon ki a lelátóról. Hogy mi a fanatizmus, az nincs megkérdezve, de az benne van, hogy ha nem jön létre egy új rendszabály, egy közös bizottság, nem kérdezték, meg, nem volt megkérdezve magyartalan, ha nem jön létre egy új rendszabály egy közös bizottság, ahol a szurkulóknak is van rálátásuk a kitiltásokra, <coughs> akkor ez a megállapodás nem született volna meg, hogy ki hogyan zsarolta a másikat, vagy ki hogyan egyezkedett, azt valakitől meg kell, hogy kérdezem. Az ebben a formában így nem elegendő. Fontosnak tartottuk, hogy a szurkuló megbecsült része legyen a klubnak, visszatértem a cikkhez, ezek a változások nem mennek végbe, még a vin szkenner opcionális lett volna elég. Úgy érzem, mindenhol sikerült kisebb vagy nagyobb sikereket elérnünk. Kérdés. Kinek kellett szkennelni a kapu mögött? A klubban kötött megállapodás alapján válasz 500 ember szkennelt, ezt kötelezővé tették a tárgyalások a részlevő csoportvezetőknek, így mi ezt megtettük. Hogy hogy jött létre a létszám, hogyan nem, ezt szintén valakinek meg kéne válaszolnia, ember nem volt eddig, aki erre a kérdésre válaszolt volna. És kik a többiek? Válasz. Nem tudom, nem volt senkire rákényszerítve. Meg lett az 500? Igen. Most vannak, akik ki vannak tiltva a stadionból? Hamburger Úgy tudom, nincsenek. Úgy tudja. Tehát, vagy vannak, vagy nincsenek. Majd később. Szurkolótársnak tekinti azokat, akik távolmaradások ideje alatt a B közébe váltottak egyet. Válasz. Akkor sem, most sem értettem egyet velük, de nem haragszom rájuk. Más az értékre együk. Most szerencsére közösek a célok. Ők is bent lesznek. Mi is? Ők is a fradinak szurkolnak, és mi is. Kérdés. Ismeri az előénekest, aki az elmúlt években a kerítésen állt? Válasz. Tudom, hogy ki ő. Kérdés. Kicsoda. Régebbi szurkoló. Kérdés. Megbeszélte vele, a jövő szombaton megint önáll a kerítésen? Válasz. Nem gondolom, hogy erről túl sokat kellene beszélni. Visszatér a tábor, visszatér az előénekes. Kérdés. Vajon ezt ő is így gondolja? Válasz. A mérkőzés el fog kezdődni, én állok majd fent. Később. Kérdés. Szóval a szurkolói csoportok felelősséget vállalnak a kapu mögött szurkolók viselkedéséért? Válasz. Nem. De természetesen minden erőnkkel azon leszünk, hogy ezeket a megnyilvánulásokat megelőzzük és kezeljük. A kapu mögött több ezer ember szurkol. Ha a kanyarban húsz ember csúnyákat kiabál, akkor azt nem biztos, hogy azonnal orvosolni tudom. Kérdés. A petárdákról és a görög tűzről született megállapodás? Válasz. Figyeljenek. Egyelőre nem szeretnék beszélni erről, annyit elmondhatok, hogy ez is szóba került, majd a mérkőzésen kiderül. Ugye erre egyébként utaltam, hogy ugye hogyan lett a klub engedélyével dobokat, egyebeket, azt ugye a pályarendszabályból idéztem, de hogy most egy kicsit előre fussak időben, volt ugye egy sajtótájékoztató, ahol nem lehetett kérdezni, ahol operatív igazgató Nyíri Zoltán arra a kérdésre, amit korábban feltettek. Ugye az FTC vezetése tudott-e arról, hogy a szurkolói csoportok görög tüzet és más pirotechnikai eszközöket visznek be? A válasz így szólt, részben. Erről sehol se olvashattak, vagy legalábbis én nem találtam erről sehol leírást a magyar sportcsajtóban, hogy ezhez egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottságának hogyan kéne viszonyulni, ahol szintén nem lehetett találni embert, hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága nem nyilatkozik. Egyáltalán senki nem nyilatkozik. Vagy csak meghatározott személyeknek, meghatározott körülmények között időkorláttal vagy megvágva, élőben, Közvetlenül ilyet én még nem tapasztaltam. A petárdákról és a görög tűzről született megállapodás? Válasz, egyelőre nem szeretnék beszélni erről, annyit elmondhatok, hogy ez is szóba került. Majd a mérkőzéseken kiderül. Mérkőzi seken. Kérdés. Hogy készülnek a visszatérésre? Válasz. Részleteket nem mondhatok ismét, de annyit elárlok. Nagyot fog szólni a visszatérés, méltó lesz a Freditábornhoz. Hát aztán, aztán mindenki el, hogy ez egy méltó visszatérés volt-e vagy sem. Yeah. <laughs> 2017. november 6- a hétfő. A szombati FTC DWC labdarúgó mérkőzés szünetében történtek után Baronyai Imre, az FTC biztonsági főnöke a a klub nevében. A szombati mérkőzésen egy jelentős szurkolói rendbontás történt, melyben többen súlyosan megsérültek. Az FTC mindenben együttműködik a rendőrséggel, minden segítséget megad ahhoz, hogy a leghamarabb megtalálják a bűnelkövetőket. A klub a legszigorúbb eljárást várja el a bűnöldöző szervektől, munkái érdekében a rendelkezésünkre álló felvételeket és dokumentumokat átadtuk a rendőrség. Megítélésünk szerint a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, mindegy, hogy ki és milyen indítékkal követte el tettét. Erőszak nem lehet része a lelátói életnek. Több mint három éve nem történt ilyen a stadionban, és mindent elkövetünk, hogy soha többé ne fordulhasson elő hasonló eset. Ugye arról nem szól a történet, hogy ez pontosan azon a meccsen történt, ahol három és fél év után kivezették a korábbi korlátozó rendszert. Körülbelül ötven ember erre aztán később senki nem így gondolja, hogy 50 a legkülönbözőbb számok hangzanak el. Körülbelül 50 ember szervezetten vett részt a történtekben, közülük mindenkit be tudunk azonosítani. Ez a közülük mindenkit be tudunk azonosítani, ezt majd egyszer Baranyai Imrével szembesíteni kéne ezt a, a kijelentést. Ez a fradi biztonsági szolgálat egyébként fele részben barajnyei, mire tulajdonában fele részben pedig az FTC tulajdonában áll. A stadion technikai rendszer erre tökéletesen alkalmas, lassú a folyamat, de senki se fogja megúszni. Azok sem, akik maszkot húztak, vagy akik többször is ruházatot és cipőt váltottak, hogy megnehezítsék a későbbi azonosításnál, hogy ez is bekövetkezett. A tábor vezetőit kérni fogjuk, hogy a sajnálatos esemény után kiadott közleményük szellémében és a napokban elfogadott megállapodásunk alapján a tárgyi bizonyítékot, a videófelvételk és a fotó megismerése után segítség az elkövetők azonosítását, és közös érdekünk. Ugye ezzel kapcsolatban nyilatkozt azt a házon kívülnek Amberger Ádám, de ezt nem idézem, mert erre engedélyem nincs az RTL klubtól, hogy azt az FTC vezetése se gondolhatja komolyan, hogy ultra fog feladni ultrát. A verekedésben résztvevőknek a vizsgálatok lezárásaik haladéktalan felfüggesztjük a belépés jogosító szurkoli kártyáját, annak is, aki kést hozott be, ő egyébként az elszenvedő fél bonyha volt. Azoknak is, akik megszegték bármilyen módon a pályarendszabályban foglaltakat, azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy a biztonsági szolgálat kizálleg ruházat átvizsgálására jogosult, testüli motozás nem hajthat végre, márpedig egy kést, akár a farpofa közé rejtve bárki, vagy a cipőjében kabátba várva. A, fémdetektoros, a fémdetektoros kapuk használata, lassítaná a akár négy. 5 óra időtartalmas és ide nem szeretnénk eljutni. Hogy az úgynevezett krízissoport hogyan létezett és miért nem avatkozott közbe, arról ez a közlemény 2017. november 6-án hétfőn egy árvakúbott nem szól. Az FTC november 7-én az alábbi büntetést szenvedi el az MLS fegyelmi bizottsága döntés alapján. Az MLS fegyelmi bizottság a november 7-én az alábbi FTC-t érinti határozatot hozta az FTC-t, mint visszaesőt mérkőzés rendezéssel kapcsolatos szabályzati előírási megsértéséért szurkolóinak jelentős mennyiségű pirotechnikai eszközök bevételéért, amihez egyébként úgy tűnik engedélyük volt, és használataért, amire szintén engedélyük volt, ezt mind-mind én mondom, valamint a rend mérkőzés alatt történt meg nem megfelelő biztosítását a mérkőzés szünetében hazai szurkolók részéről súlyos szurkolói rendbontás történt, amikor a szurkolók egy csoportja összeberekedett egymással, amelynek eredményeként három személy megsérült, akiket kórházba szállítottak. Hát hogy csoport. Egy részről volt két ember, másrésztről pedig volt 20 uszkve ötven ember, ezt két csoportnak nevezni, csak úgy a fegyelmi bizottságnak üzenem innen elnézést, tehát az enyhe túlzás, de mindegy, nem mindegy, a sérülést okozásnál megállapította volt, hogy a két szurkul esetében a sérülést a stadion területére bekerült késsel okozták. 3 millió forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá elrendeli a grupa, arena b B2, B3 és CS szektorainak három soron következő hazai NB1-es bajnoki mérkőzésről történő lezárását. Az FTC tárgyalás megtartását fogja kérni az mls -től. erre egyébként mindmáig iránysos bizonyíték. Ma 2017. november 20-a hétfő van nem. Nem tudunk. Ugye az történt a videók tanúsága alapján, hogy a mérkőzés szünetében 20-50 ember sállal, maszkban, vagy más módon elmaszkírozva neki két embernek, előbb egyet tesz ártalmatlannál, eszméletre nem verik, mert tapasztalható mozgás az illető részéről, majd a korábbi vezérszurkol ellen fordulnak, akit vérbefagyva, félig lemesztelenítve hagynak magára, úgy, hogy közben az úgynevezett krizissoport, amelyiknek ezt meg kellett volna akadályozni, ezt távolról figyeli, mire odaérnek addigra a cselekmény sorozat, befejeződik. Bonyha becenévre vagy állnévre hallgató vezérszurkolónál van egy kés vagy egy késszerű valami. Készszerű valami azt értem, hogy egy bemutatnak a sajtótájékoztatón egy bankkártyát, amit szét lehet hajtogatni, és abból kés lesz, azzal megtámadja vagy azzal megsebesíti két támadóját, amit később az ügyészség jogos önvédelemként fog fel, mindez nem hat az FTC-re és a kisbevitele miatt Bonyhát is kitiltják a stadionból. Bonyha barátnője november 8-án az alábbi közleményt teszi közzé a Facebookon. Parucaidilla. Sziasztok és köszi azoknak, akik aggódtak értünk, Bonyháért túl fogjuk élni. Először is utoljára szeretném elmondani, mint nem kicsit érintett valójában, mi történt a kamerák. Fix, hogy tanúsítani fogják. Ez az egyetlen igazságos. srácok négyen mentek ki a mesre, kizárólag szurkolni. a táborvezetők átverték a klubot, mert megígérték, hogy nem lesz bántódásuk a fiúknak. A szemükben nem merték mondani, hogy rájuk fognak menni, hazudik az összes. Előre kitalálták, rávettek több csoportból is embereket, aztán 40-en rámentek Bonyhára, a többi tíz a barátjára, rá, a készen volt, de majd ezt lehet látni. A Bonyha önvédelemből az életét védte, megölték volna, mindenki hazudik a sajtónak, nem áll össze a kép, hogy átlettek verve bonyhájék, ott szurkoltak, aztán mint egy foci labdát rugdosták a fejüket, nem csak az övét, de majd kider az igazság, ami fájni fog, ugye táborvezetők? Ja és igen... Itt van nálam bonyha jegye, ki fogom tenni a fotóját, csak bosszantásul is nektek, akik hazudtok, szégyelj magát minden mocskolód, osztani ér az igazságot. Nézzék, itt már teljesen szétszálazódik az eset, ez megint valakivel beszélni kéne a, ebben a mértékben egy történet akkor, aminek immáról lassan a második órájának a végénél tartok. Ugye arról szól a történet, hogy bonyha eredetileg a vénaszkenneres Beléptető kapun ment volna be, ám a kezén volt bandás, ami állítólag sportsérülés következtében volt rajta, ezt Nyíli Zoltán operatív igazgató mondta, így aztán a problémás jegyek kapun ment be. Arról később már egyáltalán nem beszélt Nyíli Zoltán, hogy készült felvétel a lelátón, az első félidőben Bonyháról, akinek a kezéről, ezt magam is láttam, lekerül a bandás, hogy ezt egyébként fontosnak tartotta-e figyelni, vagy mint egy prédául odadobta ezt a szemét, a korábbi vezérszurkolott a fradi vezetése, ennek még a megfogalmazása is megszégyenítő, ahhoz, hogy erről érdemben lehessen beszélni, vagy a biztonsági szolgált vezetőjével Baranyai Zoltánnal, de leginkább Kuvatov Gáborral kellene beszélnem. A tábor közleménye 2017. november 9-e csütörtök. A klub bemutatta a szurkolói vezetőnek azokat a kamerafelvételeket, amelyek egyértelműsítik a történteket. A felvételek átnézése után az FTC és a szurkolói csoportok vezetői abban állapodtak meg, hogy mindent megtesznek azért, hogy valamennyi rendbontó tekintet nélkül a résztvevők személyére beazonosítsák és kitiltsák. A felek a korábbi megállapodásokat továbbra is érvényesnek tekintik, és elkötelezettek abban, hogy soha többé ne legyen a stadionban olyan erőszakos cselekmény, ami összefüggésbe hozható a Ezt aztán később szedték, mint történetet, hogy hát arról szó se lehet, hogy ők ugye feladják a saját társaikat, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ott ülnek a szurkolói táborok vezetői, ott ül a fradi vezetésen nézik a videófelvételeket, és közösen próbálják beazonos, beazonosítani az elmaszkírozott ultrákat, Hát az, hogy ez hogyan jöhetett létre, vagy hogyan nem jöhetett létre, ez két emberrel szerettem volna megbeszélni, szeretném Hamburger Ádámmal és Kubatov Gáborral, akik szögesen egy jelentéteseket állítanak erről, illetve a sajtótájékoztatón elhangzottak sem fedik azt, amit egyébként később az érintettek mondanak. Itt pedig engedjék meg, hogy a Fradi mobról idézem annak a sajtótájékoztatónak a szövegét és kommentálását, amelyre engem személyesen a klub elnöke Kubatov Gábor hívott meg. Olvasom, 10 óra 12. A sajtó munkatársainak kivetítik... A biztonsági felvételeket, melyből az látszik, hogy a filidőben a büfénél tört ki verekedés, egy szurkolói csoport néhány emberet támad rá, ami fontos, hogy nem a és korábbi vezérszurkolót támadják elsősorban fradibon megjegyzése. Tehát ez külön. Ez már megint mi? Akkor kit támadnak? Gyerekeket, terhesnőket, tolókocsis, bácsikat? Ne kezdjük előre ezt a lejáratos dumát. Majd később. Nyíri leszögezte, mármint ugye az operatív igazgató, előre megfontolt, összehangolt, összehangolt támadás történt a Bonyha Bece nevű korébai valamint a felféltere látható férfi ellen. Az, ha valakinek a barátnője bátor ruhát hoz nem arra utal, hogy hirtelen felundulásból elkövetett támadás történt a lelátó alatt. A Fradi Mob megjegyzése, a Fradi Mob ugye az Ultráknak az egyik hírcsatornája. Igen, tudjuk, a horogkeresztes zászlótól a Csatári Molinóig itt minden szervezet összehangolt a, cuk, a cél a klub lejáratása. Sőt, mi voltunk a választás irodánál is, nyíritet csak a feszültséget kelted, nem tudsz belenyugodni abba, hogy Kuda, Kubató megegyezett a szurkolók, személyiségok nélkül csoporttal. Azért erről a mondatról szintén beszélgetnék valakivel a Fradi Mobtól. 10 óra 15 perc. Az eredeti szöveg, majd a megjegyzés. A videón tisztán látható, hogy a támadók eltakarták az arcukat, most egy másik kamerálásból is megtekintjük az eseményeket, mondja Nyíri Zoltán, Zoltán, az FTC operatív igazgatója, őt idézik, ugye ez az MT szöveg, a videón tiszta látható, illetőleg, a, amit később az újságok hoztak, 10 óra 15 a videón tiszta látható, hogy a támadók eltakarták az arcukat, most egy másik kamerállásból is megtekintjük az eseményeket, mondja Nyíri Zoltán, jól látható, hogy szervezett támadáson lehet, szó szóval a többnyire fekete ruhát viselők, akik a B egyes szektorból jönnek, sietve érkeznek a támadás helyszínére, célirányosan mozogtak a felvétel, alapján. nagyon jól tudták, hogy kit hol keresenek. Fradimob! Na, akkor esen szó egy kicsit a saját szarunkról is. A tábor egy vagy két emberrel kell igen mélyen elbeszélni, aki lázította a fiatalokat. Aki a tűzbe küldte őket, mert ez az ember ki sok ezer szurkolóval, ki a tábor és ki ezekkel a fiatal odaálló srácokkal, ez nem itt és nem most kellett volna intézni, a fiatalok hiányozni fognak, nem lesz elengedve a kezük, de ebből tanulnunk kell, ebből tanulniuk kell, még egy hiba nem lehet, mert annak végzetes ára lesz. Hivatalos szöveg. A klub szerint bevált a megalapodás, amelyet Kubatov Gábor klubelnökötött a visszatérő szurkolókkal, akinek vezetőivel együttműködve azonosítják be a tetteseket. 10 kor hangzott el a sajtótájékoztatón. Fradimob. A beazonosítást a rendőrség végzi. Akkor kérjük Nyíri és Volli urakat. Volli gyönyről van szó, az FTC kommunikációs vezetőjéről, még egyszer. A beazonosítást a rendőrség végzi, így a Fradimob. Akkor kérjük Nyíri és urakat, hogy ne írjanak olyan közleményt, ne mondjanak olyat, hogy a szurkolói csoportvezetők adják fel a társaikat, mert ez nem igaz, és kicsit olyan a feelingje, mintha ezen két klubvezető folytatna a sakkozást, feszültséget szitana a csoportok és emberek között. 10 óra 28. Nyíri Zoltán szövege. Nem szigorúbb, hanem az eddig megszokott biztonsági ellenőrzés lesz a stadionban. Korábban a kríziskezelő egységet kivonták a B-szektorok alól. Ez az egység most visszatér oda. Fradimob. Sajnos ez sokan újabb provokációnaként élik meg. Teljesen fölösleges, főleg Csi Mihály Security közévezető fenyegető üzenete után nem tudom, hogy ez a Csé Mihály. Mondjuk ki nyíltan az első meccsen bonyhát küldték oda valakik, hogy kiprovokálja a balhét, Követ, a következőn a krízis feladata lesz ez. Mántam, hogy a krízis fogja majd kiprovokálni a balhét, ezt nem lehet tudni. Ugye a krízis egy olyan csoport, amivel kapcsolatban is ez megint kulcsmatívum, megegyezés született az ultrák és a fradi vezetősége között, hogy ezen az első mérkőzésen nem ott lesznek, mint ahol egyébként szoktak lenni, mert ezzel irritálják a B közepet. Ez egyébként a pályarendszabályban egyáltalán nem szerepel, ez azon kívül van, és ebben is sikerült a fradi vezetését meggyőzni azon szurkolói csoportoknak, amely szurkolói csoportok tagjai egyébként eljártak azzal a két emberrel úgy, ami nélkül egyébként ezt a baromi hosszú szöveget ma itt nem kellett volna eresztenem. 10 óra 31 perc. A klub mindenki felelősségét vizsgálja, ugye a biztonsági szolgálatét is. Ez a vizsgálat még nem zárult le. Fradibob. korrekt. Ha már az átvilágítás eredményét nem láttuk, talán ezt. Itt valószínűleg proházka Gábor csuklik egyet. Ugye volt szó egy átvilágításról, amit megígért Kubatov Gábor a szulkorói csoportoknak, és amelyet aztán később lehet, hogy megtörtént, de ennek az eredményét nem tárta a nagy nyilvánosság elé. Tudommal. 10 óra 38 perc. A biztonsági szolgálat azért nem avatkozott közön, mert abban a pillanatban messzebb tartózkodtak az esettől. Fradimob. A biztonsági szolgálat tudott a problémáról. Egy hete volt felkészülni, kidolgozni a megoldást. Az első idő nem szólt másról, mint tanakodásról. Kiemelni vagy sem. A security ki akart emelni, de valaki fentről azt az utasítást adta, hogy nem. Tessék! Ez nem szerepel a szövegben. 10 óra 40 perc. A szürke ruhás férfi a rendes kapun próbált bemenni. A Vénasz skeneres kapun ott erre nem volt lehetőség, mert a kezes és miatt be volt kötve ez ugye bonyha. Ezért ment be a probléma megoldó kapun. Ott minden meccsen körülbelül 40-50 ember lép a stadion területére, ezt mondta Nyirizoltán. Fradimóp, vicceltek? A bandás volt a kezén, amit ő is elismert, illetve a lelátom már nem volt ez rajta. Ilyen gyorsan meggyógyult, igen sok embert érdekelne a recept. És a veletartó másik három ember miért a probléma megoldó kapun ment be? Ott is mindenkinek a szkenneres keze volt sérülve, miért kell hülyének nézni az embereket? Végül az utolsó pillanat, 10 óra 46, megállapodás volt, hogy a visszatérő szurkolók nem bántják a korábbi vezér szurkolót. Fradimob. Nem volt ilyen megállapodás. A szkennere szurkolókra vonatkozott ez, de a srácok jelezték, hogy a korábbi vezér szurkoló elmúlt évekbeli provokatív viselkedése fenyegetőzései miatt nem tudnak garanciát vállalni a személyére. Így ismét buga jakab. Fradimob. Ezért kérték a mérkőzés előtti napokban az összes érintettet klub és security vezetőket, illetve bonyhát, hogy ne jöjjön a kapu mögé, akadályozzák ezt meg. Ezt követően véget ér a sajtótájékoztató. Hát abban reménkedtem, hogy 8 óra 57-re be fogom tudni fejezni ezt az összeállítást, de még 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldal, 11 oldal, még hátra van. Ezt nagyjából 4 10 -ig. felolvasom. Szerintem annyi időse szükséges, 8 óra 57 környékén van egy reklámszünet. Én most nyála gyűjtök az elkövetkezendő 6 percben, aztán visszatérek. Közben megkaptam Csi Mihály felhelyezést, tehát felbontását, csányi Mihály szekuvezető. vezető. Köszönöm szépen! Néhány embert megkértem, hogy kövessék a műsort közülük az egyik már megtette, hogy jelzett, köszönöm szépen!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 A, B a Budapesti rendőrfőkapitányság súlyos testisértés és csoportosan nyilvánosan rendezvényen elkövetett garazdásra büntette miatt indított nyomozást, mert 2017. november 4-én Budapesten a Grupa Arénában ismeretlen tettesek bántalmaztak két szurkolót, kettőt, akik közül az egyik súlyos, a másik sérülést szenvedett. A nyolzók, a bántalmazásra összefüggésben két férfit 2017. november 5-én gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe vételük mellett előterjesztést tettek előzetes letartóztatások indítványozására.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 a stadionból annak már csak... A két férfival szemben a bóság lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el. A bevezetett nyomozati cselekmények és adatgyűjtések eredményeként a rendőrök további 18 a verekedésben résztvevő szurkolót azonosítottak be, aki közül 14 főt. 2017. november 14-én az esti órákban elfogtak, előállítottak, majd gyanúsított könyvt hallgattak ki. A rendőrség további négy személy jelen elfogadó parancsot bocsájtott ki, akik 2017. november 15-én önként feladták magukat. A gyanúsítottak közül a nyomozók összesen tíz szemét őrizetbe vettek és előterjesztést tesznek előzetes letartóztatások indítványozására. 2017. november 16-a csütörtök. Csak közben zenéj szerkeztek elnézést. Framdi Ha nincs igazság, nincsen béke. Egy másik hallgatóm, akit arra kértem, hogy figyelmi azt írja, hogy csak szakaszokban hallgatja, és zsonga feje. Én nem szakaszokban csinálom, és nekem is zsonga fejem. Fradimob 2017. november 16-a csütörtök részlet. Jelentsük ki az elején, táborunkban voltak olyan személyek, akik hibáztak. Ezek a személyek bűnhődni fognak. A törvény, illetve a klub személyiségek, szurkolók személyiségi jogok nélkül megállapodás szerint. Utóbbi kitiltás jelent, előbbi akár börtönbüntetést is. És igen, leírjuk még egyszer, hibáztak is. Igen, ők ezt tudják és vállalják a következményeket, hogy kik ezek a személyek naponta négy-öt szik jelenik meg arccal, névvel. Ugyanakkor azt is jelentjük ki, hogy bizony a klub oldaláról is történt hiba mulasztás. Ezek a személyek jelen állapot szerint nem fognak bűnhődni, se így, se úgy. Még azt sem tudni, hogy négy, azaz négy ember közül ki a felelős a hibáért. Lassan két hete a, kl a klub négy vezetője nem tudta egymás között átbeszélni, ki és hol hibázott, illetve aki hibázott, az nem tette fel a kezét, nem vállalja a következményeket. Jelentsük ki, ez bizony igazságtalan. Így a fradimob. Míg az egyik oldal elismeri a hibát, a másik nem. Sőt, a saját felelősségét elhallgatva hazudik és boszorkány üldözést folytat. Ez a remek táptalaj az összeesküvés elméletek híveinek. Jelentsük ki, ha Kubatov elnök kiállt volna és azt mondja, hogy vizsgálat van, amely végén mindkét oldal hibázó fele, hibázóit felelősségre vonják, akkor erre azt mondja mindenki, hogy korrekt. Ha az elnök emberei nem kezdik megmagyarázni azt, amit nem lehet farpofa között a kis, kiskapu, mert sportsérülés volt, stb., hanem azt mondják, hogy valakit hibázott, elemezzük és kijavítjuk, akkor arra is azt, mondjuk, azt mondja mindenki, korrekt. De a klubvezetői vezetői folytatnak. A haveri média naponta cikkeket ír, lást 24.hu Kánoki kis Attila féle csapatot, vagy éppen a nemzeti sportot, ahol törlik és tiltják azokat, akik a késes emberről kérdeznek a körözési képek alatt. Körözési képek egy dalol. És még sorolni lehet a haveri média lövéseit. Ezek a lövések, ezek a cikkek nem szület, születnek meg, ha nem szólnak nekik oda, ha nem kérik. És miközben boszorkány folyik, ezen médiában a stadionba a késsel bejutó és késhasználó késelő személy már egy szerencsétlen sértett. Mozdatják azt, aki évekig Euróban kapta tőlük a fizetést. Ezen újságok, hollapok nem teszik fel a kérdést, hogy a klub részéről ki és hol hibázott. Fiala János vagyok, jelentkezem. Mi ezért foglalkozunk még mindig a témával, mert ez igazságtalan. A Fradimob rendelkezésére állok. Dörö.fialajanos.kuka.gmail.com telefonszámot kérek. Kubatov azt nyilatkozta, hogy a mérkőzés előtt nem beszélte bonyhával, csak a tábor vezetőivel, akik megígérték, hogy nem lesz bántódása a fizetett ex-kápónak. Illetve egyik nap közlemény, hogy minden megy tovább, másnap meg azt mondja, hogy majd a vizsgálat végén eldöntik. Ha korrekt gyerek lenne ez a bonyha, akkor kiállna és elmondaná, ki volt az, aki bele a mérkőzés előtti napon telefonon egyeztetett, miután a tábor vezetőivel beszélt. Kiállna és elmondaná, hogy ki mondta neki azt, hogy menjen be, ne csináljon semmit, és főleg ne üsse az elsőt. Mert ki lehet jelenteni azt is, ha Bonyha nem jelenik meg a táborban, akkor nem történik semmi. Bonyha rendelkezésére állok: döröl.fialayanoskukat, gmail.com, kérem a telefonszámot. A mérkőzés előtti napon a klub vezetői tájékoztatva lettek, hogy bizony bonyha gyerek problémát okoz. Ezek a klubvezetők vezetők nem azt mondták, hogy gyerekek hát megígértétek, hanem ezzel ellentétes mondatok hazottak el, hogy pontosan mi, azt a szurkolók személyiségok nélkül vezetők és a klubvezetők vezetők tudják. Mindkettejük rendelkezésére állok. Dörre.fialajanos.gukat.gmail.com. Telefonszámot kérek és aztán rendelkezésre állást. Ha a szurkolók személyiségok nélküli vezetők kiállnak és azt elmondják, akkor bizony borítélkolható a sértődés, így a klub vezetőit kérjük, hogy tegyék ők ezt. Döröpontfialajanos kukac gmail.com. Mondják el, kivel és mit beszéltek. Döröpontfialajanos kukat, gmail.com. Aztán álljon ki az a személy, aki nem engedte a security hogy kiemelje bonyhát az első félidőben. időben. kukat, gmail.com. A Security tagjai nem hibáztak, parancsot hajtanak végre, még azzal sem hibáztak, hogy a kiskapun engedték be. A késest hiszen három és fél évig ott járt be, nem kellett belépő sem, nem motozták, akkor most miért tették volna ezt. De valaki kiadta a parancsot, kubatov, nyéri, volli baranyai. Négy ember közül álljon ki, aki hibázott. döröpontfialajanoskokal gmail.com. Szándékosan vagy véletlenül gmail.com és vállalja a bűnhődést. Legyen benne ennyi. Az egy külön sztori, hogy mi is van akkor, ha valaki szándékosan hibázott, amúgy sajnos erre utal a legtöbb jel. Nem áll ki? Ennek sincs felelős a klubnál? Akkor az a minimum, hogy illetékes elvtársak befejezik a boszorkányüldözés, de legjobb az lenne, a kiállna és elmenne a hibázó. Azzal, hogy nincs felelős, és ezzel a klub kommunikációval, a megrendelt cikkekkel, a mozdatással és a mocskolással, olyan az, olyan az ember érzése, hogy egyre több embernek, hogy itt bizony a tábor vezetésének cseréjéről van szó, egy megkoreografált storival, amikor a felesleges húst bedobták az oroszlánok közé, ha már a tábor nem, nem sikerült lecserélni. Igazságtalanság zajlik most. A klubvezetők nem korektek. Mind a két oldal hibázóinak bűnhődnie kell, vagy egyik oldalának sem. Ez lenne az igazságos. Ezzel lezárni ezt a témát és haladni tovább együtt. De ha nincs igazság, akkor nincs béke. Az ellenállásnak nincsen vége, pedig azért dolgoztunk, hogy vége legyen. Így a Fradi Mob, ha nincs igazság, nincsen béke 2017. november 16-án csütörtökön. Ezt követően nagyon rövid időtartamokban megszólal figyelő.hu rtlklub444.hu Kubatov Gábor elnök. Idézett a 444.hu-nak a nyilatkozatot. A szurkolott táborok vezetőivel beszéltünk, ők azt mondták, béke lesz a stadionban, ezt mondták a sajtótájékoztatón is. Nagy munkában vagyunk, 50 ember kell beazonosítani, 50 olyan embert, akik maszkokkal eltakarták az arcát, aki ruhát hozott, áltózott a tömegben, tehát egy krimi zajlik a szemünk látára, mondja, azt követeli hogy a rendőrség 20 emberről beszél. Az emelés álláspontja is érthető, miközben fellebezni fognak, mégiscsak skandallum, hogy ilyesmi történik egy stadionban, ezért nekik is ki kell szabni büntetés, és ezt nekünk el kell viselni, valamilyen büntetés kell kapnunk ezért, és én ezt készséggel el is fogadom, mondta Kovatov Gábor, miközben nyílt tárgyalását fogják kérni, mikor azt nem tudom. Újabb balhizófrodisták kaphatnak nyomkövetőt, Időközben elkészült orvosszakértői vélemény szerint a súlyosan megsérült férfi tekintetében maradandó fogyatékosságot okozó sérülés reális esélye is fennállt. Ennek elmaradása kizárólag a véletlennek köszönhető. Ennek megfelelő a korábbi az képes súlyosabb minősítés állapítható megnevezetesen maradandó fogyatékosságot okozó súlyos tesésért és büntet kísérlete. Végül az RTL klubnak is mondott valamit Kubatov Gábor bár ne tette volna nem túl szakmai, amit mondani fogok, de vajon a biztonságiaknak van dolguk egy ilyen helyzetben? Hat ezer emberre hány biztonsági kell? 500 vagy 3000? Ennél többet még ember nem tett meg a magyar futballban azért, hogy a stadionokban rend legyen, mondta Kubatov Gábor elnök. úr. Az elején idéztem egy zoom.hu cikket Fekete Gy. Attila és Sereg András tollába, most engedjék meg, hogy egy másik írást idézzek, Jávor Bencét az indexből 2017. november 11-e, ez nem sokkal azután történt, hogy megvolt ez a bizonyos sajtótájékoztató a Fradiba. Részletek. A Ferencváros sajtótájékoztató tartott a stadionjában történt két súlyos sérülést eredményező botrányügyében. Az eseményen kiderült, hogy azért nem volt gyorsabb és hatékonyabb a biztonsági szolgált fellépése, mert a kríziskezelő csoport máshol állomásozott. A sajtótájékoztató Nyíli Zoltán, az FTC operatív igazgatója Baranya Imre a Fradi Biztonsági Szolgált Kft. vezetője vett részt, egyébként még Voli György kommunikációs főnök is. Az első két úrtól megtudtuk, hogy azért nem tartózkodott a B lelátó közelében a biztonsági szolgálat kriziskezelőnek nevezett csoportja, mert erre utasította a szolgálatot a Fradi vezetőségől. Erről a pályarendszabályt teszem azt hozzá, én nem szólok. Később. A vezetők pedig azért utasították eképpen a biztonsági szolgálatot, mert ebben állapodtak meg a hazai mérkőzéseket három és fél éve bojkottáló szurkolókkal, pontosabban az őket összefogó szurkolók, személyiségok nélküli nevű szerződéssel, szerveződéssel, amit a Green Monsters nevű szurkolói csoport hozott létre. Az SSI-en szerint ugyanis a kriziscsoport jelenléte frusztrálólag hatott volna a billeláton. Cserébe viszont megígérték, hogy a meccseket korábban is látogató szurkolóknak nem esik bántódásuk. Ez a garancia leginkább egy bizonyos szurkolóra és pártársára vonatkozott, majd később. Minnyíri, mint Baranyai a megalapodásra hivatkozott a kriziscsoport távoli elhelyezésének egyetlen és legfőbb indokaként, ami teljes abszurditás. Ha egy megalapodásban külön rögzíteni kell, hogy valakinek nem esik bántudás, akkor az azt jelenti, hogy az igény nagyon is fennáll, tehát az esély is. Különben nem kellene ilyesmit rögzíteni. Ahogy az sem evidencia, hogy a kríziscsoporton kívül ne lehetett volna olyan embereket tenni a B-tribűnhöz, akik más is tudnak csinálni baj esetén, mint elfutni. Ehhez képest Nyíri szerint a biztonsági szolgálat nagy hibát nem követett el. Majd később. Az SSC nem egy cég, egyesület vagy bármilyen más hivatalos módon bejegyzett, és ezáltal számon kérhető szervezet. Az SSZN egy Facebook oldal, amit a Green Monsters indított azok képviseletében, akik nem értettek egyet az új stadionban bevezetett pályarendszabályokkal, és ezért megtagadták a meccsre járást. Lehet, hogy a Green Monsters a FRADI legrégebbi, legerősebb szurkolói csoportja, ami képes sok kérdésben összefogni az egyébként számtalan különböző kisebb csoportba törmülő szurkolókat, de ettől még nem Ettől még teljesen irreális komolyan venni, hogy garanciát vállaltak mindenki nevében. Majd legvégül, hosszabb részt kihagytam, az elnök megkötött és végrehajtatott egy olyan megállapodást, amivel mindezeket veszélybe sodorta, és ami ráadásul nem is működött. Tegyük hozzá, nem az egy perc készéssel krízis kríziscsoporton múlt, hogy a dolognak nem lett még súlyosabb vége, hanem leginkább a szerencsén írta Jávor Bence az Indexen november 11-én. Itt véget ért az én összeállításom, melyet két okból készítettem el, háromokból. Egyrészt, hogy összefoglaljam magam számára mindazt, amit erről az ügyről tudni kell, vagy érdemes. Másrészt hogy ezt önök is tudják. Harmadko egy harmadik szempont, hogy elnyerjem azok bizalmát, hogy legalábbis én megtettem mindazt annak érdekében, hogy ők hanem is emberi, de szakmai bizalmukba avassanak különböző szorkolói csoportok vezetőjét, Bonyha és Hamburger Ádám jön számításba, a Ferencváros részéről pedig Kubatov Gábor. Hogy ezek a beszélgetések az elkövetkezendő két hétben, illetve legkésőbb, december 22-i vagy 20-áig létrejönnek-e vagy sem, ezt tapasztalni fogják. Én azt gondolom, hogy ha a közszolgálati Magyar Rádióban lennék, nem tudnák megúszni itt a civil rádióban, ezt nem ígérhetem meg. Ma a 2017. november 20-a hétfő, van a pontos idő 9 óra 14 perc. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha amit mondaniuk, figyelek! 061-489-0999 és 0630-677-1161. voltam a meccsön, egyébként nagyon jól szórakoztam, többször már beszéltünk azóta, és e, nagyon elszomorít ez a dolog, mert, mert tényleg hát abszult, az ilyen dolog nem való futball mérkőzésre. De itt nem, és... e, itt nem egy dologról van szó, itt egy folyamatról hát, van szó. Igen, igen, Bevezettek igen. valamit, amit aztán kivezettek, anélkül, hogy ennek egyébként okát adták volna, vagy bebizonyíthatták volna azok, hogy erre nincs szükség, akik miatt bevezették, kötnek megállapodást egy olyan szervezettel, amely semmilyen garanciát nem tud vállalni, miközben a Fradi tudna vállalni, majd ennek a garanciának a benemtartásával együtt azt mondják, hogy fenntartják a megállapodást. Hát igen, ez egész érdekes. Meg egyébként ez a venus nem tudom, hogy mennyire jó, de ugye járok kimérkőzésekre, e, rengeteg olyan van, hogy, hogy valamiért nem működik, és akkor oda viszik ez a mi, megoldó kapu, vagy mi, mi ennek Problema a megoldó kapu. 061-489-099-9 és 0630-677-1161 Egy pályarendszabály, amely kisebb bevezetett rendelkezésekről nem beszél, ám megállapítja azt, hogy mi bűncselekmény. Kubatov Gábor felesége és a szurkolok személyiségi jogok nélkül csoport. A csatári Molinó és a fizetett új B közé. Soroljam még a kérdéseimet. Én a zoom.hún és az indexen kívül nem találtam olyan mérvadó újságírót, hozzá téve a 24.hu. Mázsár Tamás interjúja Hamburger Ádámmal egészen geniális a sikeredet. Still, you know you, you, ha mással, nem ezzel az összeállítással, de sokkal inkább amelyeket velem, Hamburger Ádámnak és Kubatov Gábornak nem feltétlenül ebben a sorrendben. Eben pillanatban egy film, a Önök elfogadják azt, hogy ez a film valóság Folytatjuk 099 és 0. ha nem telefonálnak, úgy fél tízig maradok, addig talán kiszellőztetem a fejem, aztán megyek a dolgomra. 061-489 0999 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter! Én is azt mondom, hogy nagyon átfogó munkát végeztél, és azt tőled, hogy a Volit Györgyel nem szeretné el beszélni, mert ennek nem. nem van egy közvetlen számom nem, hozzá, nem, nem, hogy te nem nem, nem, nem. nem, mondom nem. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Jó Nekem az egyik tanulsága ennek, ahogy összefoglaltad azt a történetet, hogy a kubátok teljesen alkalmatlan arra, hogy csinálják. Hát egyfelől alkalmatlan, másfelől pedig a, a, a, a, az elhangzottak az bizonyítják, hogy valamire nagyon alkalmas. Tehát az, hogy ő ezt a hullámot, ezt a nem létező hullámot ilyen hosszan is így meg tudta lovagolni, arra egyébként csak azért nem mondom, hogy zseniális, mert a Honpol azt mondaná, hogy a zseniális, azt hagyjuk fenn pozitív dolgok értelmezésére. Hát ez pontosan így van, ez bűzlik ez az egész. Jó, de nem, itt, itt, itt, itt az, egész, az egész nem stimmel, nem a Kubatov nem stimmel, az egész nem stimmel. Péter Falvi Attila állásfoglalásától az bánásmód hatóságon keresztül a törvényjavaslatig, amelyet beemelnek a sporttörvénybe és amire most már semmi szükség nincsen, amit egyetlen egy stadionba való bevezet meg, az Orbán Viktornak írt levelével, valamint az Orbán Viktornak a szurkoloknak írt levelével, amit nem sikerült megtalálnom. Úgy változtatják a szabályokat kávé, mint hogyha foci meccsen most bevezetnék, hogy három kapuda játszana. Igen, de az kell, hogy lássa, hogy ehhez egyébként nagyjából a magyar sajtó 97%-a aszisztál, és ebbe az ellenzék is beletartozik. Nézze, én nem állítom azt, hogy én most egy pontos leírást adtam, de nagyjából egy napot töltöttem, tej netto ezzel, leszámítva többit, amire egyébként ma, ma, mai magyar sajtóban nem nagyon van az embereknek lehetősége. Ezzel együtt is csak átabotában sikerült megfogalmaznom egy összefoglalót, annak érdekében, hogy önök is megértsék, és mindazok, akiknek szeretném a rendelkezésre állását elnyerni, azt láthassák, hogy mennyire fontos számomra, hogy a magam részéről felkészültem, hogy ez egyébként őket megértsék, Indítja el vagy sem, az ki fog derülni az elkövetkezendő napokban. Az RTL Klub a házon kívül című műsorában gyakorlatilag egy tízes skálán pontosan kettesre végezte el azt a munkáját, amire egyébként szükség lett volna. Mégis a házon kívülnek rendelkezésére állt Hamburger Ádám, én nekem pedig felvette a telefon, majd soha többet nem került elő, ahogy az összes többi Fradi Ultra, akikkel beszéltem, kámforrá váltak abban a pillanatban, amikor beszélni szerettem volna velük. Hát, nem van bőven tapargatni valója ezekben a történetet. Én csak megérteni szeretném ezt a történetet, hogy valamit azon, bevezetnek. Azon, hogy hogyan, hogyan, el, folyik, el, hogyan folyik valamiről tárgyalás úgy, hogy közben, amikor én ígérettet teszek önnek valamire, az ígéret folyamán nem tudom bebizonyítani, hogy így is viselkedem, hiszen pontosan azért hozzák az egészet létre, mert korábban így viselkedtem. Amikor pedig bevezetik, amikor pedig bevezetik, az első adatból, alkalommal a pályaszabályokat fölülírva azt a csoportot, ami rendet teremthetne, rakják, majd bekövetkezik ez az esemény, amit úgy tüntetnek fel, hogy ez egy súlyos malőr volt, de alkalmatlan arra, hogy egyébként azt az eredményt meg Tüntesse, amiben egy jogi személyiséggel rendelkező és egy Facebook csoport szerződést kötött. Pont. Egy normális, normális klubvezető nem, nem tárgyal ilyen emberekkel. Csinál egy házi rendet. A helyzet, helyzet azt az az, meg... tudja, hogy nekem azt mondták szakértők, hogy egy normális ultra nem ül le egy klubvezetővel, hiszen az ultra pontosan abból adódóan ultra, hogy nem ül ki egy pulpitusra. Ez bocsánat, ez még jobban igaz. Sajnos nem, fejási, nem a saját okosságom. Ez, ez, ez, ez teljesen így van De én szerintem Magyarul lehetséges, kubat. hogy két kubat óvült ja, hát Körülbelül igen De nagyon jó voltam Köszönöm szépen Ahogy a próhászkának a feje Nekem is zsong. Hála is köszönhet a civil rádiónak Ezt máshol, legfeljebb a korábbi rádióban Lehetett megtenni, aztán az azt megelőzőben Jó leget. Gratulálok a mai műsorodhoz, Szóhászko szóval Gábor vagyok. Sziasztok. Fú, én ettől most kész vagyok, tehát ez, ez nagyon kemény volt. És amikor megnézed az SSJN Facebook oldalát, és a nyitóképen ugye az van rajta, hogy küzdjünk mindenféle biztonsági intézkedése ellen, és ugye nincs leírva, de tudjuk, ez a gyűlölünk mindenkit című mondat. És az, hogy három és fél éven keresztül nekem olyan érzésem volt, hogy a Kubató végig úgy tárgyalt, hogy esze ágába sincs megegyezni ezekkel az emberekkel. Igaz, hogy nem követtem minden lépését ennek a három és fél évnek, de én nagyon meglepődtem, amikor most bejelentették őszel, hogy mégis megegyeznek. És azokat a feltételeket viszont nem is értettem. Milyen jogállam az, ahol egyébként a Fradi vezetésével meg lehet egyezni abban, hogy olyan pirotechnikai eszközöket visznek be, amit egyébként az MLS tilt? Hát, igen. Nem tudom. Tehát... Igen, nem tudom. Így ebben a sorrendben. És egyébként a Fradi fellebezést kér. Nyílt tárgyalásost emelesz fegyelmi bizottságával, amely egyébként nem áll szóba a halandóval. Interjút nem adnak. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Én végig ezt a két órát, bár már korábban is voltak sajátos elképzeléseim az egész sztoriról. Nem tudom a politikát száműzni az egészből. Nehéz! Én úgy veszem észre, hogy hát kovató, mint Fidesz Ugye ezekre a szabad csapatokra valahol színűleg a Fidesznek néha úgy érzem szüksége van. Viszont túlságosan nem jó, hogyha megerősödnek, akkor hogyha túlságosan meggyengülnek. Ezek a mozgósítható emberek. És úgy érzem, hogy azon a napon a Ferencváros, debrecen mérkőzés napján egy, már ne haragudjon ilyet mondok, egy ilyen átolásos fadira, talán még egy picit illik is, hogy az előtt a hosszú kések éjszakája. Bizonyos szempontból igazabban, ami pedig a telefonja első részében megfogalmazottakat illeti, arra azt kell mondjam, hogy feltételes módban én is sokszor gondolok erre, miközben Magyarországon ma 2017-ben egyetlen újságíró, újságírói csoport nem volt képes arra, hogy kimutassa az összefüggést adott esetben a Fidesz székház védelme, vagy a, nemzeti... a 2006-os események. Vagy a... az, illetve a Nemzeti Választási Irodánál történteknél, hogy ezek az emberek irányítottan voltak ott, mert egyébként, Így hogy van. személyesen ott voltak, azt lehetett tudni, de hogy irányítottan voltak-e ott, erre hitelt érdemlő bizonyíték nincs, gyanú van, <coughs> de a gyanú önmagában nem áll meg. É, nem is nagyon lesz szerintem, és most a sem tudom elönteni, hogy kik a barna ingesek, és kik a fegete ingesek. Értem, amit mond, őszintén remélem, hogy senkinek nem esik bántódása, miközben ez azért egy értelmetlen mondat, mert már nagyon sokaknak esett bántódása. Nem tudok többet hozatni ezt, de nekem nagyon, nagyon ilyen, ilyen történelmi tálozalmaim vannak. Ebben a túlban se a víz. Igen, és macskosabb. Azt nem tudom, de se kélyebb. 061-489-0999- és 0636 77 9 óra 27 perc. Jó reggelt. Jó reggelt volt. Most hétvégén egy pakspradi meccs. Lent voltak az ótrák és az egész meccsen csendbe voltak. A ne, a ne arra gudjam, a másodszott telefonál, ez engem nem érdekel. Jó szurkolást kívánok Önnek a Fradi Videótonon. Viszont Alas! 061-48-9099-906-3677-1161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 Kíván figyelni. Jól hallottam, hogy a, vagy, hogy jó, tudom, hogy az ECDC együttes volt ez, amit hallottunk, a, a, a, a igen, mareggen. igen, jó tudja. 061489 489 099 és másodszor. És még csak azt szeretném kérdezni, hogy, hogy, a, hogy, hogy ugye a VCDC együttesnek az egyik alapító tagjá, tagján, tagját nem tagja sem Coming in, please Yeah, the ladies what's up? You been? You been funnin' 1, 4 8 9, 0, 9, 9, 9. és 0 6, 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. még egy röpke szöveg Kuvatov Gábortól, illetőleg az Are Ready. Nem feltétlen ebben a sorrendben 0 6 1, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 6, 3, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. senki többet? Akkor még egyszer megmutatom, szívesen. Mert idáig azonnyikor annyikoroktak mindig, hogy nincsenek egy kátházas meccset a Magyar Pálka hát most lesz. Csókoltatom őket százszor. Mi szerintem az első meccsen olyan kátház lesz, mint a Luzat. Ez a liberális újságíróknak. Mert idáig azonnyikor rogtak mindig, hogy nincsenek egy kátházas meccset a Magyar Pálka Ármos hát lesz. Csókoltatom őket százszor. Hát nézzék, én nem gondolom magam liberális újságírónak, de ebben az összefüggésben Kubatov Gábor körülbelül 30 másodperc erejéig, vaja, mint mindaddig, amíg szóba nem állunk egymással, itt a nagy nyilvánosság előtt liberális újságíróvá tett. Ha ez sitok szó vállalom, aztán ha ez bekövetkezik, akkor visszamegyek oda, ahonnan jöttem. Are you ready? Kísérleti műsor minden nap utolsó adás, ha ez nem az utolsó adás volt, akkor miközben kísérleti volt, holnap reggel ismét találkozunk. Holnap reggel 7 óra után felolvasom Tódor János levelét, aztán Elsimo lóval beszélgetek, majd Mesterházi Attilával. Ha hívnak, akkor állok rendelkezésükre, ha nem, akkor 155 másodperc múlva veszem nem létező kalapomat és távozom. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061-489-0999 és 06 677 1161 még 130 másodpercig. Telefon esetén újrakezdem. Aló, rádiót hívtam? Igen, rádiót hívtam. Jó, hogy nyomjad, nyomjad, nyomjad, nyomjad, nyomjad, csak nyikorog a szék. Ezért telefonált? Oké. Okay. Ezért telefonált? Igen, hát azt hát mondta, hogy leállítja a rádiót, a nyomassad, köszönjük. Elvből nem nem nem dolgozom olyan helyeken, ahol nem nyikorog a szék. A széknél már csak én nyikorgok jobban. 60 másodperc. A telefonok tehát működnek, érdeklődés nincs. Viszont hallásra.